Get to the Hej och välkommen till filmpanel nummer 61. Tjena Gustav. Hallå, jag är Per. Och tjena Erik. Hej. Har vi någon vicka med Erik, eller? Nej. Vad är, vad är det? Wikipedia-sidan <skrattat> Det brukar dig. vara en, en, en helt eller delvis påhittad information om vår gäst. Jaha. Har ja, man hittar på någonting då? Det, ja, äh, jävligt svårt på raka ha och jag, sådär. Jag, jag har missat detta. Vill vi skippar dig då? Ja, Erik är med i i alla fall. Mm. Ja, det stämmer väl. Mm den en annan podcast. Inte, ens, inte ens delvis mm. påhittat. <laughs> det var tjejer roligt. Säga. Jag är med i något helt annat. Nej. Mm. Kungliga teatern kanske. Yes. <laughs> Vem vet? ja nej det, nej, det tror jag inte är alldeles för spontan för det tror jag. Mm. Då behöver vi nog mer påläsning och sånt. <laughs> vi hoppar vidare på jobbintervjun då. Ja? Nu får du tänka på en filmkaraktär. och så Utan att säga den till oss. Ja, okej. Okay. Ja, jag har jag det. Du har mm. den. Och så får du tänker att du söker jobb hos oss nu då? Som den personen. Som den personen. Som den personen. Ja. Det blir inte lätt. Tänkte nu att söka jobb som inredningsarkitekt? Arkitekt. Mm. Ja, okej. Okay. Mm. Uh, Varför har du sökt detta jobb? Det har nog inte hon gjort. <laughs> <laughs> <laughs> Men okej. <okay. laughs> uh, om, om hon skulle göra det så. Uh, vad sa du? Du har blivit headhunted, det visste man inte, dig då. Uh, nej, det tror jag heller inte. <laughs> ni, ni, ni, ni, har, ni har möjligtvis ringt mig för att ni vill ha hjälp med ett problem. Ja. Ja, okej. Okay. Mm. en kort beskrivning av ditt CV. Ja, när jag inte är ute och i rymden och flyger omkring så kanske jag, kanske jag försöker ta det lugnt åtminstone. För jag har varit med om så mycket. Jag kan inte? Ja. Ja, om man har en inte. orange katt. Ja, det har de. Ja. <laughs> Var skulle du vilja se dig om själv om fem år? Ligger och vilar bra? av eh, Ja, Oj, alltså helt jättehärvarligt. Jag skulle nog... Helst vill jag att det är nog fredligt överallt. Och jag tror att det vore skönt om så här utomjorden inte funnits överhuvudtaget egentligen. Vilka är dina cirkor? Ja, jag är badass och in i helvete. Och jag är bra på att ha kommandot. Jag, jag, jag ger mig inte samtidigt som jag är rätt så känslomässigt stabil. Men, ja, vad ska man säga, empatiskt välhållad. Mm. Vilka är dina svagheter? Förutom att sova sover rätt mycket då? Ja, mina svagheter, jag skulle säga att de inte är sådär fasligt många egentligen. Det är därför jag, sådär, som, som Erik Höglund, gillar mig väldigt mycket tror jag. <laughs> <skratt> Vad vill du ut av ett jobb? Ja, först och främst så var det nog egentligen lugn och ro och kanske lite lön och sådär. Men äh, egentligen så har jag nog aldrig tänkt på det så jättemycket. I alla fall för de som känner mig, vet nog inte om det. Mm. Hur väl kommer du överens med mina kollegor? Ja, det börs lite på vilka kollegor det är. Jag har lite svårt för robotar ibland, men, <laughs> <laughs> men jag menar på, på senaste tiden så måste jag säga att jag har blivit bättre på det här, i alla fall. Mm. Hur, skulle du, hur skulle dina arbetskamrater beskriva dig? Ja, eh, kanske det del skulle beskriva mig som en stark bitch, tror jag. Mm. Hur tillförlitlig är du? Jag skulle påstå att jag är extremt tillförlitlig, faktiskt. Mm. Jag, jag tror det är svårt att komma på mig att ljuga, liksom. Och när du påbörjar också sak så du gärna. Ja, det kan man nog verkligen säga. <laughs> <laughs> med rågöra gärna också. Att <laughs> det är med. Och, och ett litet finger tror jag. Vad har dina största yrkesmässiga prestationer så här långt? <laughs> ja, jag har flygit saker och ting som är rätt stora. Ja, egentligen så jag kan, det, det mesta som är, vad ska man säga, tekniskt begriper jag mig på rätt så väl. Mm. Vad motiverar dig att göra ditt bästa? Medmänsklighet tror jag. Ja, bra. Gustavo? Ja, det är din replay. Ja. Nej, mm. ja, det, det var ju rätt lätt. Ja, till, till slut var det. Vilken är din favoritfilm och varför? Nu, du själv, ja, nu är det ju själv. Nu, nu vill du inte svara som här. Blir, <laughs> Hur kan man kalla det? Alien. Kan, kan man kalla det Meta om hon hade sagt Aliens? Ja. <sharp> ja, jag tycker, ja, jag är på vår hemsida så har jag skrivit Aliens, men jag såg mm. en annan film nu som jag tycker är bra, men den ska ni få om Men jag ser Aliens som nu i alla fall. Mm. Favoritmat? Oj, eh. Uh, ja, chilikonkarna kanske. Ja, det är gott faktiskt. Ja, det är faktiskt jävligt gott. Mm. Och lätt, lätt lagat. Oj, eh, aldrig lagat chilikonkarna. <laughs> Skostorlek? Åh, oh, vad säger jag, 43, 42, lite beroende på. Hur mm. mycket det regnar? Uh, <laughs> Olika skor. <kanske. laughs> När vaknar du idag? Uh, 11, tror jag. Åh, vad Ja, det var faktiskt skit Hur dödar man en zombie? Ja... Det finns ju många olika sätt Men det finns det här 28 dagar senare Och sen kommer det en upphusföljare Då har det ju med tid att göra Då har de mm. ramlat ihop sig själva nästan Just det. Mm. sen så Fast det, det, det roligare Egentligen vore ju att svara Att man sätter en typ i ett ekor eller någonting Så får den springa till den dö eller någonting <laughs> Och så ser du längre den håller ut Det vore ju också kohet. ja Och bara, och bara testa liksom. Eller om det kan på något vis komiskt ramla omkring den här, du vet, Som en, som en ja, som marsvinn eller någonting ja. Men då har du ju strömproblemet också löst Om man ja. springer inte Många? Det blir ju som The Matrix, man kan använda den som batterin. Mm. Sombibatteri <laughs> till slut. <laughs> ja, <laughs> ta en ny. Ja, är rätt många utanför porten här som dunkar på. eller lite fort. Och det han tror att han skulle ta en människa, och ramlade han rätt in i täckordljur istället. Och det får han springa ja. tills han faller ihop. Och dör igen. <laughs> ja, typ. Ja, det var bra. Och sen ställer Henrik för att lyssna ens. Mm. Ställ en fråga ja. till lyssnarna och oss också Vad är den bästa magaffinen i en film? Nu mm, mm, vet ju inte jag vad det är. Så vi dra svaren först? eller Så vi går igenom lite först vad det är för någonting. Man gör det. Ja, och vi har ju <laughs> Wikipedia till vår hjälp. För det är lite invecklat. Och så är det lite olika till... Lite olika, ja. Från person till person. Um, Då blir det inte helt lättare. Det är flackande. någonting som driver handlingen framåt i en film. Mm. Och när jag tänkte på McGuffinen så tänkte jag på... Väskan i Pulp Fiction. Ja, det gjorde för Det är alltså här. en grej som... Som, som nämns i filmen igenom fast man aldrig riktigt vet vad det är. Mm. Måste det vara någonting man inte vet vad det är alltså? Nej, det var, dess, det var så jag tänkte Men det verkar som att det finns olika definitioner på det. Mm. Men en annan sån sak i alla fall är ju... Om man ska ta ett liknande exempel så, så är det ju Rosebud i Citizen Kane. Det är också ja. Lite sån... Ja, jag har sett Citizen Kane. Men vad, vad säger du? som ringen i sådana ringer? Ja, den ja. var jag som svar. Ja, vad roligt. Tog jag det från dig nu? Ja, nej, det är inget bara... <laughs> Mad Max tror jag också. Mm. Han, Max i, i... Den sista filmen. Ja, precis i den sista filmen. I de andra ser han just så här framstående, men han är ju rätt så tillbakalutad karaktär i, i den senaste filmen. Men du frågar om om han ens driver handlingen framåt. Det gör jag... han inte. Eller jag, <laughs> eller jag, det skulle inte blivit någon Mad Max-film utan honom. Så menar, det skulle egentligen inte bara blivit en, en roadmovie, så att säga. I, i någon sån här apokalyps utan ja, honom. Ja, så definitely. han måste ju vara med. Men du är helt rätt att han driver ju inte filmen framåt. Det är skit och inte <laughs> nog. Så han, är ju, han är ju relativt värdelös också. Vilket jag älskar med honom. Ja, han han kanske är Macafin för alla arga vita män. Ja, mm. kanske det. Jag, jag, jag förstod inte den referensen, men vi köper det. <laughs> vi kollar lite vad våra lyssnare har svarat om. Mm. Eh, se, Mattias, Mattias Lenhult. Hade nog inte riktigt koll på det. Han säger filmpryl alltså. Eh, antingen M134 Minigun. Mer känd som Old Painless. I Predator. Eller M41A Pulse Rifle i Aliens. Det här det är ju lite McCuffin. För den följer ju handlingen framåt. Man följer kulorna framåt. <laughs> ja fast jag menar. Ripley har ju ändå en rätt så fin scen där. När hon liksom får lära sig att skjuta lite. Mm. Mm. Så jag, jag kan hålla med om att Pulse rifle eh, i Aliens. Ändå är en plottdevice. Mm. Och inte nog med det så... Ja, de är rätt så välgjorda med så att, mm. det. är liksom en skoj del i filmen. Det känns som att filmen skulle inte bli någonting utan det heller. Nej. Mm. Okay. Eh, Tom Grunier. Väskan med det känt, skinnande innehållet i Pulp Fiction. Ja. Ependema eh, Det är din sambo där. Ja, den känner jag igen. Älskling. Ja, just det. Och paketer. Är älskling också. <laughs> <laughs> Paketet i sällskapsresan. Ja, det var rätt bra faktiskt. Mm. Thomas Nygren räknas chippet i Törman 92. I såna fall den. Den var också mm. det den, bra. Det var bra. Ja. Axel Järv, Asken i Belle de Jour. Jag har inte sett Belle de Jour. Det har jag. Mm, är den bra? Det är eh, va, tror jag. Eh, ja, den, eh, jag kommer faktiskt inte ihåg från den. Jag då vet, kan jag inte veta att jag har sett bra. den. <laughs> <laughs> inte, en, inte en av Bunuels bästa, tror jag inte. Okej, okay. ja, om man film inte sätter sig, då kan det ju inte vara jättebra. Nej. Nej. Så jag minns inte Asken. Nej, okej. Okay. Men då kanske det är bra McAffin, om man inte ens minns den. Du menar, man minns McAffin, men inte filmen. Nej, man borde ju minnas McAffinen för att det ska vara bra, ja. tycker jag. Ja. Eh, Lukas Astelund mm. svarar, R2D2 borde räknas som en McAffin, va? Nu kommer Lu den bästa här. I sådana fall tar jag honom. Ja, det tycker ju Lukas. Nej, vad säger du? Ja, ja, George, George Lucas. Det. George Lucas tycker det, ja. George, George Lucas Asterlund. tänker... Båda Lukasarna ja. är överens om detta. Ja, mm. Och uh, Järmo Nevala, eller hur var det hans namn nu igen? Ja, Nevala tror jag. Nevala. Tror jag, det är ju klart han <laughs> Ja, det är väl klart. Hellraiser Puzzle Det tycker jag var det absolut bästa. Mm -hmm. jag älskar Hellraiser, jag har en signerad uh, sån här liten tavla med han på hemma. Jag har sett otroligt Coolt. lite av Hellraiser. Ja, jag kan säga att det är inte är så att det är, det är egentligen bra för att det är bra, utan det är mer för att det är kul. Ja. Jag kanske har sett en hel film. jag är osäker. Ja, det föreslår detta. Ja. Kanske. Han ser ju så, det är så tuff ut. Tolvan. hade är tuff. Ja. 12 ja, det det jag, jag skulle säga att det kanske inte är 12- men jag fan Nej. vet om det är inte över 5 i alla fall. Ja, jag, jag kan ju inte det, men jag an är bra i alla fall. Mm. Ja, det Så, var de. Då var Tack för alla fina svar. Helvete, vilket tempo ja. vi har. Ja. ja har, har du något annat bra exempel då? På en McAfee? Mad Max var det. Mad Max är ett absolut förslag på en McAfee- fast det var ju inte bra förslag. Än. Det ju förslagen. Nej, jag har nog fan inga mer. Nej. mer. Hey, det var bra svar. Du då? Nej, alltså... Chipet var nästan den bästa kom här, Jag kom knappt på några. Ja, sen boxen, det, ja, boxen är också riktigt bra. Mm. Alltså, det första jag kom på var i väskan i Pulp Fiction. Då ja, man, så det borde ju vara den bästa. För mm. det var samma som jag. Det är som sätter sig i minnet. Det ja. är roligt, det här har aldrig tänkt på. Oj. Det, det, det, det första jag tänker på i Pulp Fiction det är den scenen i slutet. Liksom, mm. när, när, de liksom, när de här två ja, herrarna tar för sig lite. Mm. <laughs> Med uh, huvudkaraktärerna lite. Ja, precis. <laughs> just det. Ja, mm. brev hade vi inga. Nej. nej. Då hoppar vi vidare på nyhetsutslag då, Erik. Mm. Har du några nyheter? Några nyheter? <laughs> har det hänt något kul i filmvärlden, eller? Ah, nej, då har du nog inte. I, i alla fall, det är, sagt, det, det är ju det har inte hänt någonting jag vet om. Och det, det, det kan ju säga en hel del då. Oavsett vad jag vet om eller inte. Det, det jag har sett har ju inte hänt något speciellt. Men nej, det kan jag inte säga. Nej, jag tycker nog att det har varit lite dött med faktiskt. Men du har ju Jag har okay, Ja, låt det höra. Ja. Där Wade bekräftas att vara med i Rogue One A Star Wars Story. Mm. Och James Earl Jones kommer göra rösten som Vader igen. Han är ju dö, men... Han ja. död, men... Skönt av honom och från <laughs> grave, tycker jag. <laughs> jag, jag tycker också att det var blir plump stämning här mellan er två delar. han? <laughs> han, hade, han dog hade kanske för 15 år sedan. Eller något. Nej. Och gud, och gud vad de har dålig koll i så fall när de liksom. Alltade en sån grej Eller ja, jag har dålig koll. Nej, men du, du reser ju ändå från en telefon. Det är någon som liksom anställt honom. Och den här, alltså, Hans agent borde ju definitivt ha varit Nell För att fått honom anställd 15 år efter sin död. Tycker Faktiskt, tycker jag. Men ja. man får pengar. Nu nu helvete söker vi det. Vi måste er, jag måste kolla rätt så att jag, inte, jag säger fel här jag skulle jag gillar din version bättre tror jag. Jag får mm. se om det den är sant eller inte. Ja men då säger vi att den är Nej, han är inte död. Uh, han är inte död. Nej, vad synd. <laughs> jag kommer ihåg att vara var så stora nyheter att talat vidare är du. Fast det, mm. han dog i filmen. No. <laughs> ja, det var det. Nu förstår jag. <laughs> ja plötsligt. <laughs> ja. Ja. bitarna faller på plats. Ja, du du nej, rätt jag, jag, är bra. Jag vet inte var jag fick dig ifrån. Du är rätt så bra Serge, för jag har börjar tvivla på mig själv när du ja. säger att så är det inte. Ja, nej, nej. För, för brukar ha Skönt att du var på. när du säger det här. Ja, ja. Trycker till bara. Ja. Undrar vem som ska avlida härnäst Ja. ja. Okej, men det var det bra då? Ja, och under det får vi lejonkungen också. Han måste spela med där. Ja, han är ju Han är det va? det. Mm. Ja. Tänk om du det här nu är där nu. Tänk om man morgon. imorgon, ja. då är det ditt fel. Ja, du får vara Jag var inte att det blir så jävla ja, ja. Det blir så här djup podcast, ja. tystnaden. <laughs> ja, eller så tar vi in request. Ja, oj. Kan ta lång tid innan någon får svar också kanske. Ja. ja, det kan bli spännande. Flera Paddington-uppföljare är i görningen. Mm -hmm. Är du glad för va? Ja, den är ju väldigt omtyckt den filmen, men jag klarade inte riktigt av den. Har inte alls? Inte. Det var den där datan med va? Jag har inte sett hela filmen. Mm. men jag orkar inte riktigt med den. Ja, då var den mm. nog inte så bra. Tycker nej, du nog inte? jag tyckte ju inte den. Nej. Naomi Rapaz återkommer i Alien Covenant. Mm. Men det borde man göra eller? Det borde man väl göra. Den ekola magoscenen är det första jag tänker på mig. Och... Mm. Magosin. Den var jobbig. Ja, men när den, den skär ja, ja, ut ja, den där ja. jävla pilen och så ja. stämplar igen det som jävla... Häftstiftelsen där. Mm. Det är det första jag tänker på. Mm. Jag kommer inte ihåg den så bra. Så den så bra. Tror man den är inte så bra. Nej, nej, nej den, den... den tål inte för så här, efteranalys i alla fall. Uh, nej. nej. <laughs> det, det, det finns inte med en, en riktigt smart person i alla den här filmen. Nej. Och det, det, det är det som är fel när lite helt företaget kan hitta in en smart person. Mm. <laughs> <laughs> jag, jag, jag tror det är där filmen faller lite också. Ja. Disney har planer för indrevenationsfilmer utan Harrison Ford. Mm. Mm. Det är inte så jävla konstigt egentligen, för snart faller han vill säga också. dö ja. okay, okay. har ju inte säger inget. Jag han säga Det var ju nära där, men eh, ja, kraschade sedan, ja, vi, ja. Jag, menar, jag sa: Han kanske är med i flygplan för några år sedan. Ja, men sen sa han: Det var kul, men det var då. Men eh, ja, du vet inte några detaljer. Eller, om det ska vara prequels eller något. Nej, ingen aning. Men då funkar det ju. Då måste ju in i Jag vet inte. Kanske kan det bli en sån här underbart magplast i den här serien. Det vill säga Young Indiana Jones. Ja. Underbart. Men då är ju ändå Indiana Jones med. Ja, du tänker så. Om man ska köra en helt utan honom. Då är frågan vad som... Ja, var det utan Harry som får helt utan Harrison Ford? Var det utan utan, som får Du utan utan sa utan, utan, utan Indiana Jones. Ja, Okej. Okay. Jag får klippa om det här igen. <laughs> ja, nej, men vad fan. Var det utan Indiana Jones eller var det utan Harry som får Utan Harrison som Ford. Ja, men då kan ja. det vara prequel-filmer. Ja. Och det skulle kunna bli bra. Mm. mm. Var det var ändå lite roligt om det handlar om så här lilla kinesiska pojken också. Någonting. Ja, Han är hans äventyr på något en vis. Ja, det bara han, ja. Ja, faktiskt. <laughs> Eller inte. <laughs> Nej, det var en idé bara. Minecraft-filmen släpps 2019. Det tror jag inte jag kan bli så här fastligt bra. Ja, men ja, jag vet inte. Det beror ju på vem som gör den. Lego-filmen blir ju spinbra. bra. han har den. Ja, för... den borde du se faktiskt. Den är ju okay. underhållande. Ja, ah, okej. Okay. Okay. Tetris-filmen blir en trilogi. Ja, det är helt sjukt. Handlingen var, handlingen var alltså för komplicerad för att få plats i en film läst läste jag. Tetris. Va? Ja. Nej. Är det Tetris jo. vi pratar om? Ja, ja Tetris. Det är ju typ, ja, det är kuber som hamnar hett på det. Ja. ja. Ja. Det blir inte sant. Men när jag, jag läste den nyheten så stod det så. Handlingen i Tetris-filmen var för invecklad för att få plats i en film så de planerade en trilogi. Ja. Ja, skumt. Pengar. Ja, skönt. Två säsonger kvar av Game of Thrones. Sen är det slut. Mm. Det är ja. bra. Ja, det, Nej, det tycker jag inte. Det är en jävligt bra serie. Ja, men det, det, är bra att det är bra att det får ett avslut. Om jag säger så här, det, det, första orgasmen är har väldigt länge, det var när Kegain kom tillbaka. Jaha. Uh -huh. Ja, det var det bästa som har hänt mig, tror jag. Åtminstone <laughs> <laughs> filmiskt. Ja. ja, en filmisk orgasm. Ja, ja men det var absolut. Mm. Jag, jag jublade. Jag så här, ungefär som en fet människa får nu för att jag satt och klappade händerna i soffan. <laughs> Ja. Så får man inte säga. Du kan man väl. Ja. Jo men jag blev lycklig. Jag blev, jag blev, jag blev från, från botten av mitt hjärta. eller Vi beter oss olika när vi får orgasmer. Ja. ja men, nu glad. får vi nu hoppa vidare på mer än <laughs> Ja. Nyheten, tror jag. ja. Okay, det finns ju olika orgasmer. Ja. Vi okay, ja. mm. behöver gardera mig här. Ja. På tal om orgasmer. Ja. Preacher för en andra säsongen. Mm. mm -hmm. har ni Kän, sett? Jag kände ingen orgasm där, men okay. Nej jag har inte sett någonting efter det. Det är riktigt bra. Jag gillar ja. det jättemycket. Alicia Viknam Vikander väljs in i Oscars Akademin. Oj. Det är bra. Mm. Vad är det för något? Oscars akademin eller Alicia Vikander? Ja, båda. Alicia Vikander är en svensk ordspelska som spelade i X-mackorna till exempel. Ja, inte så. Den är också rätt bra. Ja, ja, ja. Mm. Alltså, en, en Oscar vet jag vad det är, med ja, Det är de som väljer. Namn, de skickar ut alla filmer så får de välja vilka som blir modellade och så, tror jag. Det, det är de som kan liksom, vara så. du får en Oscar, det är de som säger det där. Ja, ah, det är nog Jörn. Okay. Jag vet inte skillnad på Jörn-akademin, men... Nu killisar jag lite bara. Ja, ja det är ja. helt grej. Okay. Och så lika så maskörerna Eva von Bar och Love Larsson från 100-åring som försvann. Ja. De blev också mm -hmm. in där. Det är kul för... I, i uh, Oscars-akademin. Ja. ja. Svenska... Det är en jävla i, i, elitistisk rörelse det här. Ja, ja. det är ja. <laughs> det, är det Ja, jag tror det. Ny Röja Ralf har premiär den 9 mars 2018. 218, 2018? Ja. Ja, får vi vänta ett tag. Men jag, jag, jag förstod vad du menar. 2018. Ja, ta ett tag. Men det är lugnt. Jag, jag, jag kommer inte vänta på det. Det, är liksom, det går om. 999. Sen går det om till noll. Jag läste någon nyhet om med någon notis där om att Pixar hade väldigt många planer, filmer planerade. Men det var ju nästan nästa bara nästan för att det. Men är inte Pixar med i alla filmer nu numera? Ah, ja men det ja, vi... inte Pixar kanske men Disney däremot är äger... ju Ja, jag hörde tvärtom. Jag förmår att läsa tvärtom att ehm... Pixar äger Disney. Nej Pixar koncentrerar sig mer på nya filmer än uppföljare. Mhm. Är mm. ja, det återstår att se. det återstår att ja. se? Ja, det gör det och, och, och det jag menar var ju att alla, alla, alla filmer i är ju ja, datan så. Är det. Ja. Ja. Ja, så det, är liksom, det finns ju ingen film som inte har lite Pixar i sig. Nej, Precis. Det är det min besvikelse. Mm. Kan man säga. <laughs> Men sköts det rätt sätt så är det riktigt bra. Man får ju blanda lite dataeffekter och uh, man kan mm, ja. prox. Ja, <laughs> precis. Det, det var väl kanske det senaste som det blev väldigt bra tyckte jag var i Star Wars. Ja, ja det, det var ju skyddat. Ja, men det är det. Blandningen. blandningen var rätt. Ja, precis. Det hade det, det de gjort ju rätt, mm. det håller jag med om. Uh, I princip den enda filmen så att man lyckas med det. Mm. Ja, men det ja. är inte så mycket datanimeringarna va? Ja, ganska mycket då. Är det det? Ja, men, ja det... men då har de kommit undan med och då får jag ju garanterat att man har... ja, då är det bra då. Ja, då är det bra. Swedish Dicks har premiär 2 september heter det så. Just det, det är ju Peter heter... Zettman, Nej, Peter Stormare, Peter Settman som eh, regisserar. Alltså är det han som gör den? Ja. Oj, en svensk humorserie inspirerad i eh, Hollywood med Peter Settman. Peter Stormare och eh, Johan Nej, Peter... Glans. Ja, Peter Stormare och Johan Glans och nu ska vi se här Tracy Lord som är Det, det, är det är så lård som jag Oj, vad roligt. Vem är det? Ja, men det, det ja, kan precis. jag. Det kan jag. <laughs> ja, men det kan jag. Just man det. Var också, i Blade. Ja, och så var med i den med Johnny Depp också. Crybaby. Mm. Ja, det, det kan jag inte påstå att jag har riktigt kommit ihåg. Men okej. Okay. Mm. Har du sett de tidigare filmerna? Ja, <laughs> ja, det har jag gjort. Men det var en för unga. Du får vara med i de filmerna. Ja, okay. ja, just det. Pacific Rim 2 har premiär 23 februari 2018. Nu säger jag rätt. Mm, gött. <laughs> ja. Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Alldeles. Jag tror jag heller tar lite rimming. <laughs> Så känner jag in för det. Jaha. Ja, nej. Vi hoppar vidare. Jag Vi hoppar vidare med det <laughs> Roland Emmerich har stora idéer för Independence Day 3. Nej. Jag tror ni han får göra den, eller? Jag tror jag att han får, men jag hoppas att han inte. Snälla, säg att han är död. Ja. Snälla nu. Ja. Han är död. Inte han död? Han död får honom nu för ja. fan. Fort. Inte han död, eller? Jo, han är död. Ja. Så, det är så är det. Mm. Vi senaste avsnittet av Sofia här så... Hörde vi en fin rant. Mm. <laughs> ja. Jag har faktiskt inte sett den, men Gustav kommer nog prata mer om den. Mm. Ja, jag kan antagligen... den lite i alla fall. Och antagligen du också, Ja, Ja, jag kan inte prata om den. Den förtjänar inte att prata så. Aj, egentligen, <laughs> egentligen inte. inte. Vi får hoppas att man har lärt sig av misstaget. Så trean <laughs> blir bättre, eller blir det större än då, då? Oh. Ja, den ja, den ska ju ut i rymden och höra på. Ja, utan att se. Ja. Mm. Tre nya Harry Potter-filmer på gång. Ja, okej. Okay. Men dog inte Harry Potter? Harry Potter lever. Gör han? Mm. Säger du att han lever och jag säger att han dör? Ja. Är, är han död egentligen kanske? Alltså, Harry Potter... Eh... Är han zombie? Jag, jag lägger mig lite på gränsen. Ja, du, du är mitt emellan. <laughs> det beror ju på alltså, hur man ser det. Jag, jag, man så, jag, jag har inte sett det. sista filmen. Nej. Men eh, jag skiter i den. Jag har absolut inte. Men, men... du är ju lite grann liksom. Men inte helt. Ja, det är coolt att du är lite grann. <laughs> <laughs> ja, zombie. Vi hoppar vidare innan vi spoiler för mycket. Mm. Ja, köp det. Sackbraff heter han braff. En lite heter Sackbraff. Mm. Sackbraff kan. Sackbraff. Det en ny komedi och den heter Bump. Mm -hmm. Känns två plumpa grejer ihop där här Braff och det andra. där. Mm. Ja. Kan bli schyssta fisch. Ja. Det är svårt att säga dock när det är så Säg det fort. Sackbraff ja. Bump. John Cornpeter kommer till slakt, slakt huset säger man Slakthuset i Malmö. Slakthuset, tror du jag låg... Ja, det kanske ligger i Malmö. Ja, det heter ett slag till huset. Slakthuset. Aha. Jäkla danskar. Ja, men det kanske var danskarna som startade. Ja. Uh, han kom i alla fall till Slakthuset i Malmö 1 augusti och spelade musik från sina filmer. Coolt. Ja, så bor man i Malmö som har man nog dit och lyssnar på lite synt. Mm, det ska man nog. Det är jävligt många sådana här one-liners också. Det känns lite som att det är alltid någon som kan sitta med ett finger på en tangent på en annan tangent. Det är liksom, ja. Det är inte för svårt i alla fall i göra en inte det var Halloween Halloween-team att spelar. spelade Nej, det tror jag inte. Jag bara... Fast då gjorde du det rätt nu. för du gjorde du något fel. Ash vs. Evil Dead. Andra säsongen drar igång i oktober. Den där fortsätter jag ju inte med. Jag började kolla, eller jag kollade förstås lite, men sen så blev det aldrig av att jag mm. hängde på. Trailern, är, eller teaser-trailen för nu. Uh -huh. Den är mycket, mycket ruttig, kan jag säga. Uh -huh. <laughs> jag <okay>. gillar. Det, <laughs> det vore ju lite kul när de, de gick över sen i vet du den, Army of Darkness. Tror, I serien också. Ja, det, det, det flippar ju känner jag när det går över till Army of Darkness. <laughs> <laughs> ja, det är ju. Ja, alltså Så Det var. Den tråkiga nyhetsveckan. Ja, det var ja, det, trevligt. Det, det. Ja. det fanns lite en del där ändå. Ja, tycker jag. Ja. Då har inte Earl James dött ändå. Nej, nej. Jag kanske får klippa bort det som här han går och dör, Ja. <laughs> det ju jävligt roligt. Ni hörde det här först. Mm. <laughs> <laughs> Innan till och med. Ja. Han ser jävligt frintlig ut annars för sig. Det vore ju synd. Det vore synd. Ja, det vore synd. Ja, han ser jävligt trevligt ut faktiskt. Gemjutlig kar. Mm. Han kanske är din pappa. Kan vara. <laughs> <laughs> Övrigt? Nej. Nah. Nej, jag kan inte säga direkt så. Ja, lite över det här. Och ja. Jag ska ju beröm för ljudet i Sofjälternas senaste avsnitt. Mm -hmm. Ja, det var mycket bättre än alla eller de andra. Alla låg i samma höjd. Om man säger. Ja, vad roligt. Ja. Kan ha, nu ska vi se här. Louise blev väl bättre och bättre, och sen så tror jag att Peter han har rejvat med micken lite fram och tillbaka. Ja, vad bra. Mm -hmm. Du bra. Nej, det är det. Det är säga ja, han har revat fram och tillbaka med lite olika mycket någon, någon gång. Och, och, nu, och nu har Louise satt ner foten och sådär. Nej, nu, nu tar vi den här. Mm. Ja, perfekt. För nu ja. låter det perfekt. Så... Ja, vad bra. Låt bli mickarna, Peter. Ja, hur gör du, Peter? Det är en jättedyra mickvart och bra vargen kommer bli. Åh, <laughs> oh, just det. Ja. Förlåt, Louise, men nu får du sänka ljudeffekterna lite också så blir det helt perfekt sen. Ja, fick du för det, Louise. Ja, okay. <laughs> ska, den kan aldrig vara 100% liksom poäng. Liksom, och Nej, den ska, ska vara lite också. Förlåt. Lite gnag. Ja. Nu vet jag inte om vi skapar vidare på Eriks besvikelser. Va? Mina besvikelser? Ja. Jag vill ha en besvikelse för dig. En besvikelse? Har du en besvikelse? Jag har nog ingen här... här... Jacka vid Peters inslag i Sofrieten <laughs> och, <ger> <laughs> och ger den till mig. <laughs> ja. Jag har nog ingen sån här besvikelse då på rak arm. Du får tänka på saken. Jag kan berätta något pinsamt däremot. Det, ja, du det gör är betydligt roligare. Men bara är det pinsamma än du vågar berätta om? Ja, det var så jag kom på det här. För jag tänkte att någon ska berätta det här. Mm. Tänkte jag i, i podden. Men att jag tar det i den här då. Mm. Gör det. Mm. det var det väl så att när jag var yngre mm. så, så gick vi och badade. Det hände ju som sagt lite då och då. Tyckte om att bada. Det fina var ju att vi, jag fattade att tjejer kunde komma in och liksom städa där killarna byter om. Mm. Uh, inte helt uppskattat när man är, man är liten och lite osäker så där. Nej. Nej. Uh, jag vet i alla fall att när det kom in en, en kvinde då, för första gången gjorde det det. Och jag stod och bytte om det där sprittsprångande som Gud skapade mig så att säga. Mm. Och hon tittade från topp till tå på mig. Jaha. Och jag skrek som en flicka. <laughs> och det är absolut pinsamma så jag vet var det att jag skylde mig inte så att säga, över mina genitalier utan jag höll mig för brösten och skrek. <laughs> det är säkert. Det är helt säkert. Jag, jag kött så här. Så sådär, och så tog mig för brösten så här, och så liksom tappade handduken. Alltså, jag bara såhär, det var så här, klassiskt. Det var så otroligt pinsamt, så jag behöver bara måste ta vägen efter det men det, var, det tyckte jag var i alla fall att nu, nu när det har gått ett litet tag tycker jag det är väldigt roligt. Så här, det det låter ju det, <laughs> det var det. det roligaste var att ingen av mina kompisar var ju riktigt där och så jag fick berätta det för dem sen då. Och jag vet ju att de kände nog med mig på något vis. Jag, jag, jag hade liksom förväntat mig att de skulle skratta också då. Men det gjorde de inte för de som liksom så här: Ja, hur många jobbigt det var för dig. <laughs> och, och det roliga är att jag hade aldrig förväntat mig det. Så det var också sådana här: två grejer som bara vände. Jag hade aldrig förväntat mig att jag skulle skrika som en tjej. <laughs> och jag hade aldrig förväntat mig att jag skulle få sympati för det. <laughs> Men det var ju två grejer som också blev sådana Det där var ingen besvikelse Jag tyckte det var skitkul Jag tyckte det var ödda beteenden av den damen och ja, så för. Ja men alltså, Jag tror hela tiden att hon tittade ju på mig Och sen tittade hon ner Och när jag skrek som en tjej mm. Då tittade hon verkligen i marken mm -hmm. och, och, och liksom moppade fort som fan därifrån Ja men jag vet Jag är på vårdhuset ofta ja, okay. Jag har hänt några gånger att det kommer in kvinnliga stunderskript ja, Och det. de var väldigt noga med att Hålla ner i blicken. Ja. Det här var något pris när det var nytt tror jag Mm Eller så är det samma person som kanske har lärt sig. Erik tipsar. Erik tipsar. Mm. Uh, mitt tips skulle i så fall bli den film jag rekommenderar till er. Ska jag ta det nu verkligen? Nej, det tar vi sen. Nej, Då tar vi det sen. Det sen. Ja. Ska jag tipsa om någonting? Se inte Independence Day. Det ja. tipsar jag om. Ja. Ett klart tips. Jag har faktiskt inte sett den. Uh, nej, vet du vad? Då är mitt tips att du fortsätter att ha det så i ditt liv. Ja, jag tror jag hellre... Vad har det du sa? Något med bajs. Mm. <laughs> <laughs> någonting med bajs. Jag kommer inte ihåg. Nej. Ta som är ja. <laughs> jag är en flyktig person. Jag liksom säger grejer och sen så går du över. Ja. är ja, ju sånt är bra. Ja, ibland. Nu hoppar vi vidare på Martins filmkort. Mm. Ah, är det frågesport nu. Nu är det frågesport. Oj. Vi gör så här. Vi tar var sitt kort. Nu ja. tittar jag bort som den här som den här tanten. Då. Är det 80- eller 90-tals frågor? Eh, då tar jag inte kan, 90. Det här kan vara <laughs> allt möjligt, men det är bara film. Ja, men då får vi välja ett. Jaha, jag får titta. Ja. För du ska läsa. Du ska läsa för och... Jag ska läsa till ja. er två. Okej. Okay. Uh, så först var... läser du för oss. Det finns en svart och en röd sida här. Hur gör man det? Jag ja, tar ja. ta den sidan som det är frågor på. Förutsatt att jag kan läsa. Det är ett fråga, så, på, det lite. på andra hållet där. Okej. Okay. Jag ja. börjar här så ja, har jag har ja, lite jag tid att förbereda dig på. Det. Och då så ska vi tävla. När han läser. Ska du och jag tävla? Ja. Aha. Men hur, hur ska jag? Ja, jag fattar ingenting. Men det, det blir en bra. Och så säger ja. du: Kören. Om du kan. Jag säger mitt namn om jag kan. Ja. ja. Mm. Nu kör Innan Gustav. Ja, om jag säger om Gustav. Vad får han ta Om jag vet att han inte kan, kan jag säga Gustav då? Nej, men det blir inte minuspoäng. Nej. Så det vet inte om du vinner något på det. Ja, det är roligt när du inte kan. Ja, <laughs> ja Så jag tänker att du alltid kan få börja och svara. Det skulle vara det i sån här Citat. I vilken sci-fi-film hörs repliken Memories aren't meant to fade. They are designed that way for a reason. Just mm. det. Ja. Det är inte så mycket sci-fi. Nu går jag han lite led tror jag men, ja, men skulle se Minority Report men det är ju rätt mycket sci-fi. Ja men det är ju ungefär samma genre. Jag tänker på de här kortfilmerna du vet som kom. De var lite sci-fi också. Men säkert inte det. Är den här är lång. Och Juliette Lewis är med. Nej jag kan fortfarande inte. Nej. Och jag tror Ray Fines är. Med. Jag kan ännu mindre. Strange Days. Det är inte så konstigt. Den är så där. nu. <laughs> <laughs> den har rätt häftig premiss. Mm -hmm. Ja. Ja, då kör vi citat mellan er två då. Okej. Okay. Mm. Vad heter karaktären som säger Hey, you created me. I didn't create some loser alter you to make myself feel better. Take some responsibility. Fing, Fing. Oh, vilken film? Det är irritat. inte Fight Club. Men det måste ju vara me, myself och Nareen. Så är Erik. Mhm. Mm me, myself, Noreen. <laughs> <laughs> nej, det var uh, fel. Alla. Jag hade ingen aning. Och Per får nästa min. Det, det var erkänt fult va? Nej, nej, nej. Det, det, det, jag, det var... jag, jag älskar att jag kom på det där. <laughs> jag blev <jag kom laughs> möjd med mig självgjorda. Får vi någon letråd? Um... Det låter ju så jättebekant. Gör, kan du göra det? Nej Jag har ingen aning. Vet jag vad det är? Ja, alltså... Det är en bra fråga. <laughs> det är inte Fight Club. Så, ja. om, du, om du ska tänka tvärtom mot hur du tänker nu. Ja, då är det någon kärlekskomedi då kanske. Men det är Jimmy Carrey med. Om du ska tänka tvärtom när du säger det är inte Fight Club. Ja, då är det ju Fight Club då. Nej. Jo. Det Är det Fight Club? Det är Tyler Durden i Fight Club. Det lätt som någon komedi. Ja. <laughs> ja? ja, givetvis. Ja. ja, precis. Det är ju hans alltid. Ja, fine. Nu nu har nu har jag fattat premissen. Du är därmedan er två och jag Hade ska du läsa. Det har inte varit för ja. mig att säga spoiler innan. Ja, mm. kanske. Ja, ja. Mm. ja det skit jag i. Mm. Vem sa följande i vilken film från 2010? You'll never leave this island. You'll never leave this island. Island. Vem sa det? Eller var det Vem det sa följande i vilken film från 2010? You'll never leave this island. 2010? Så står det där på kortet. Mm. Ni som var där det kanske med. är Gustav. Ja, <laughs> det kanske är... Har de dött? <laughs> I The Island helt enkelt uh, Ehm, McGregor Ja, då får vi titta på baksgröna här då Ni får nog höja rösterna lite tror jag. Ja, eller... du kan säga att det är nog inte rätt då Har du den lät Det inte rätt Nej, för han heter inte så Nej, nej mm -hmm. Men det är den filmen Varken i filmen eller i, i verkligheten tydligen Så det kan nog inte vara rätt Men det är inte filmen heller Det är inte rätt film heller uh, Ta det gärna ur om The då. Island Nej Pass Ja uh, nu ser karaktären George Noyes Jackie Earl Haley i Chatter Island Jaha. Ja. ja Ja ja du menar att nu, nu, föl nu följde ner alltså ja det var logiskt, det kändes ganska logiskt med filmen i alla fall, jag hade aldrig ja, in ingen Det är du och jag nu då mm. mm. mm. festivaler och priser mm. Mm. vad heter den spanske skådespelaren som fick en Oscar för sin insats i No Country for Old Men 2007 själv Ja. Ja. jag vågar påstå att du hann ja, ja. Mm. <laughs> Ja. ja, det var bra. I festivalen i november 2009 firade Stockholms filmfestival 20 år. Och då visades film på en filmduk som vägde 10 ton. Vad var filmduken gjord av? Eh, Erik. Mm? Betong. Nitt. Ja, oh, är du säkert på byggnad eller? Ja, då är 10 ton lite för lite tror jag. Nej, eh... ja. ah, jag vet inte. Jag kan inte vara gjort i bry. Men vem... var Nej, vem fan gör den i bry. Det var is. Ja, cool. Det har ju ja, däremot en rätt cool densitet mm. Mm. Ja. Trumfar är ju säkert eh... Bly, bly. Det... Nej det gör det ju inte ja, men det är ja. Och is flyter Du menar så? Ja, det mm. mm. känns som att någonstans där så borde bly vara ty 10 ton Det är ungefär 10 ton av is och bly typ samma ändå Ja, det, vet du vad? det blir faktiskt exakt samma ja. <laughs> det gör det. Så du har helt rätt där mm. För det blir mindre duk När det blir då Jag borde på hur platt ja, sant. Ja. ska vi fortsätta. Ja, okay, okay. Det ska vi se. Då. Jag fortsätter med festivaler och priser. Mm. Vad heter det pris som delas ut på Toronto International Film Festival? Oh, vad har de för någonting där nu då? Vad heter priset? Ja, Vad heter det pris som delas ut på Toronto International Film Festival? Nu sa jag lite svängest förut. Det var så här oh. filmfestivalen. <laughs> det blir vi vana vid det här. Ja, skönt. Ja. Jag vet ju vad de har på olika festivaler. Men just den... Kommer jag inte på mm. när det här är tydligen i Toronto. Nej, för får vi ge en ledtråd som undergår. Mm. Har med folket att göra. Folkets pris. Ja. <laughs> <laughs> nu får jag säga väl det heter. Gustav, folkets pris. Ja, det var jävligt nära. People's choice award. Ja, med. <laughs> mm. <laughs> ja, ja, det, ja. Det, det, det var rätt. Det kan vi väl kalla det? Ja. Mm. Karaktärer. Mm. Vilken kroppsdel tror fågelskrämman saknar i The Wizard of Oz? Från Just... 1939. Gustav. Ja. Mm. Gärna. Bra, för det tänkte bra. jag också. Men han har inte säga Erik? Du är Aj, så jävla snabb. Ja, ja förlåt. Nej, man får se innan, innan de andra innan är Ja, men du vet, jag, jag, det, det tar en stund. Mm. Ja. Ja. ja, det är det Det är samma här. Ja. All, alla de här spelen man sitter och tycker på så. Ja, du vet, jag måste tänka lite innan. Ja, samma här. Har jag rätt eller har jag fel? Jag kan inte bara skrika. Kommer nästa här? Vilken låt används för att järntvätta Derek Solander? Oh, den har varit så dålig den, Nej, den. kan inte jag. Nej, det men jag, jag, jag kommer då ihåg vilken det var. Jag har sett Soländer men det är också en sån här film som direkt inte sätter sig. Ja, helt sant. Nej, nej, nej, kan du sjunga lite på den? <fors> Relax, don't do Relax, don't do Relax, don't do it When you Relax, don't do it When you Ja, då sa han. Då har vi säkert gått över på karaktärerna antar jag. Ja. Mm. Vad har Bill Pullman, ett roligt namn, Morgan Freeman och Jeff Bridges och Kevin Klein gemensamt? Just Helvete, de har spelat man man. presidenter allihop. Ja, det är helt rätt. Är inte nog... USAs president. Till och med USAs president. Mm. Men de har ju gemensamt att de är män också. Ja. <laughs> och det de inte har gemensamt är att den ena är... heter Pulman Ja, precis. <laughs> Han är ja. ensam med. Han är helt ensam ja. här bland dem. Mm. Han är med inne i Independence Day, va? Mm. Ja. Uh... Låt jag osakt. <laughs> Jaha. Han spelar president i Independence Day. Först i alla fall. Och andra är han före detta president. Ja, ja det är därför jag ville pulla hans haka. Ja Det var därför jag just så var, det. Så var det därför. Mm. Popcorn. Mm. Vilken var den första filmen Terry Gilliam regisserade utan några Monty Python medlemmar i? Gustav Jag tror jag vet också nu. Nu vet jag. Mm. Säker samtidigt då? Ett, två, tre. Bra. Brasilia. Brasilia jag kanske är med någon där. Nej, 1991. Nej, det är nog ingen men är fishy någon... King. Ja. Okej, okay, men är det verkligen någon? Jag vet i alla fall Jo, men det är nog kanske typ Jon Krisanat. Är det så? Ja. Jag vet i alla fall att han är här Robert Iren med va. Ja. Det är jävligt coolt. Han spelar ju några här som ja. Ja, svingar sig med sitt... Precis, han, linbanor och grejer. Ja, han, han är en så här en, en hjälte på något vis. Är ja. <laughs> <laughs> Det är dags att se Brasil. Ja, är Brasil är bra. Ja. Mm. Det är också såhär roligt. Det är liksom en bra film. Mm. Det kan man se faktiskt ibland. Mm. För att tar bort så här ny modern skit, modernitetsskit. skit <laughs> ja, Runt... ja, men du gillar lite mer gamla filmer. Alltså, alltså, jag, jag gillar egentligen inte bara gamla filmer. Jag gillar filmer som har någonting. Och ofta mm. så, när man inte jämmer allting i dataeffekter så blir det lätt att man istället får satsa på skådespeleri och till exempel handling istället. Det går inte att polera en bajskorv. Lite så. Ja. ja. Så... Det går ju i datan, Nu är mer en bias till, tyvärr Men den är, den ja Jag vill inte riktigt kika bra som en riktig bias Nej, precis, ja, oavsett ja. Nu, nu tänkte Nästa jag fråga vidare Nästa fråga. <laughs> uh, I vilken stad utspelar sig större delen av 28 Days Later nu. Per, England. I, ja. Va? per England I vilken stad, stad? utspelar sig London. större delen ja, London. Ja. Per. per London Per London, <laughs> per London. Erik, Erik London per <laughs> London, ja, det var nog Per som vann ja. ett Andra eller dubbel London är väl ett namn ja, just det. jag har nog sagt förut, men tänkte dig om Gunnbritt flyttar till England. Hon har ju världens coolaste Gunn namn. Gunn-Britt. Ja. Gunn ja, jag smakar lite på det nu. Mm. Men Gunn är ju coolare än Britt känns det som. Ja, Gunn-Hell's Week är ju bättre. Det <laughs> låter bättre, ja. Absolut. Mm. <laughs> nu ska vi se. Popcorn. Vem har gjort filmmusiken till filmer som Amelie från Montmartre och Goodbye Lenin? Står årtal där också? Äh, Gustav gissar på... Desplat? Nej. Vill Per göra det? Nej, folk. jag gör inte det. är någon lite kändare, va? Som man... Jan Tirsen? Nej, det hade jag inte kommit på. Jag skulle nog säga att jag kanske inte ens uttalar namnet, men det, ja. det är så gott jag kan. 100%. Mm. Ja, mm. maximum effort. Skådespelare. Vilken skådespelare spelar löjtnad Aldo Rain i filmen Inglourious Bastards från 2009? Erik. Mm. Uh, fan. Nej. Nej. Låt det gå över då. Fan, jag, jag vet ju vem det är ja. Jo. Men sa du inte nazistlöjtnanten eller? Ja. Mm. Ja, fan jag. jag, jag ser ju honom fram. för mig. Nej inte nazistlöjtnant. Nej jag spelar löjtnand. Bara löjtnant. Ja det är säkert Brad Pitt. Ja. Väldigt ja. Mm. ja. Bra. Ja för för för såg jag han fram mig för han är cool som skådare. Mm. It's a bingo. <laughs> ja just det. Har ja, du menar Christopher Walks? Ja. ja. It's a bingo. Just det, han är ju cool som coddis. Mm. Men det tänkte jag på först. Mm. Men sen kommer på att han är ju faktiskt löjtnant också bredvid. Ja. Mm. Så att jag... ja. Usch, Oteckan är Vals. Han är underbar. Ja. Jag älskar honom. Ja, men ju den filmen är ju. Ja, men jag, är ärlig, jag tycker jag tycker om Oteck. Folk som du kan vända från ett leende till att strypa med. Ja, jag tycker ja, absolut, om det. Tycker jag med. Ja. Nu kör vi i alla fall i film, hoppas jag. Uh, ja, ja, det jo. Är ja, viktigt, ja jo. jo men alltså det är givetvis det är ju inte så kul om Louis skulle bara strypa mig en och då så där. Nej När hon liksom vände från ett leende det är klart det till <laughs> Vilken filmregissör medverkade själv i sin första filmproduktion där rymdvarelser söker efter hamburgare kött till en snabbmatskedja. Åh jag tror jag vet vilken det är för det är säkert där. Uh, fan vad var den hette? Kan du säga någonting? Jag hade glömt bort att den handlar om det, men vilken filmregissör medverkade själv i sin första filmproduktion där rymvarelser söker efter hamburgare till i sin snabbmatskedja. Kan det vara den här 90-talsfilmen du vet? Ja, nära. Ja, det är ju jävligt många olika skådespelare, så det skulle vara asmånga mm, olika skådespelare. Är det inte den? Ja, ja jo, Mars Attack. Ja, det är nej. den jag tänker på, det inte den. den. Det är ju Det är typ samma stil. Det finns ja, ja, ja, riktigt, det inte riktigt. Uh, inte riktigt. Det är inte där, men det skulle inte få med om det var den. Nej, det inte. Det är alltså... Eh, Regissören har även eh, gjort Sagan om ringen. P.D. Jackson. Mm. dead. Nej, ja, Bad, taste bad taste. är det. Bad ja, yeah. ja, för fan, det är den där han liksom dyker med mm. en ner igenom. Ja. Det är ju underbart. Mm. Det är så gött när de ramlar ner för stupet också. Man ser en kille med hink med blod oh! <laughs> så att picka upp så här Ja, jo, men alltså, det är ju helt sjukt när han har fått gjort Sagan om ringen. Ja, mm. ja de, har, de har nog inte sett hans tidigare filmer. Ja, jag vet inte fan om de har det. Fast jag menar, hade jag varit någon som skulle tänka sig att nu ja, är jävla massa pengar och splörda på en cool film. Jag skulle nog ha tagit han, ändå kanske i för sig. För det här kan Men ju bara bli coolt. gjort lite annat också innan. Ja, han har gjort ja. den här ja. Äh, ja. Silver också. Ja, det Silver. Forgotten Silver där det också. Och Frighteners. Ja. Ja. Sen är det inte nog med det så även om de är splatterfilmer och liksom meteorfibers kanske är lite speciella och sådär. Men de har ju ändå en viss plott. Mm. Ja. Det är ju liksom. Jag menar, det, det, det finns ju en viss humor också. Ja, de är ju ja, liksom det inte. Finns. det är lite skitfilmer han, egentligen. Nej, att nej, nej, inte det. Han har ju gjort mycket med lite pengar. Mm. Då kanske han gör en sak Det har du ju helt rätt i. Han har ju. Brains! Ja, på tal om det är vi åt 400 000 såhär eh, lite lös... Ja, ha, mig, är det men, men så här, det. Det är inte lösblod, men det heter fake-blod i alla fall. <laughs> lösblod, ja. Ja, det, är här, ja. det finns ingen som heter lösblod nu. Ja. ja, nu kör du Erik. Ja, det är jag. Då ska vi till skådespelare då. Mm. Vilken skådespelare har regisserat filmen Mystic River från 2003? Justo. Mm. Green Teasbook. Ja. Snyggt. Han är snabb den där. Varför har ni den här frågesporten Det var han som kan ja, jag vet inte. <laughs> det, är du, det, är du, det är du som har kommit på den här. Den här ska vara med. Va? Ja, Det är vår Nej. lyssnare Martin faktiskt som hade förväntat sig Vem av Stenforsborna står målvakt i fotbollslaget i filmen Offside? Ska, ska jag har man, inte man sett säga offside? skådespelaren eller karaktären? Karaktären. Okej, det ska jag aldrig klara. Jag har inte sett Offside. Jag har, så jag har sett den, men jag vet inte vad karaktären heter. En svensk film. Nej, eller? det är en karaktär. Ja, Vem ja. av Stenforsborna står målvakt? Vilket har han? Jaha, det är borgmästaren. Nej, borgmästaren. Han är svetsare. Nej, men nästan. Han är industriarbetare. Nej, men det är nästan lika... Nej, jag skulle vara präst. Ja, <laughs> ja det var nästan ja. han <laughs> svetsade. Vilken film i Göteborgsmiljö handlar om tolvåriga kidd som skäms över sin finska mamma? Nej. Vad så du? Film i Göteborgs handlar om tolvåriga kidd som skäms över sin finska mamma? Nej. Jag tänkte så här, det... det kan väl inte vara så billigt så att det är den här Johan Gio-filmen? Nej. För att man får för knappt aldrig veta någonting. Att mamma nej. Uh, nej, men det är inte den. Uh, Kid Svensk heter den. Ja, det inte det mm. <laughs> skön, skön titel. Mm. Svensk film. Hur möts karaktärerna Gudrun och Elisabeth för första gången i filmen Heartbreak Hotel från 2006? Den har jag sett. Mm, Gustav. De mm. träffas på uh, ett diskotek tror jag. I hiss tror jag. Mm. Uh, ni har båda fel. Mhm. Mm Gudrun som är lapplisa ger Elis Elisabeth en paket ja. mm, det, ser jag framför mig nu. Ja, uh, jag ser inte det framför mig. Okay. Intressant. Nej. <laughs> Men nu är det nog över. Du får bara det kortet. Ja. Så Så, nu får vi ända glans här, hoppas jag. <laughs> ja, det får vi se. Nu kör vi kolla film baklänges. Häll sig upp en film typ baklänges. Oh, här är Och så får ni gissa vilken film det är. Ja, du har förberett det här. Ja, Aj, ja. ja tack för det. <laughs> <Jag> <laughs> för det. Då hade du faktiskt glänst för mig på riktigt. Du bara tappade rätter på ner som var tappade baklänges. Det har varit bra gjort. Filmen handlar om en man som skickas från sitt hem i djungeln. På vägen hem. Erik? Ja. Nej. På vägen hem får han några nya vänner och låter dem åka med i sin båt. Tills slutligen han blir kidnappad av regeringen och blir inlåst i ett hotellrum där han långsamt blir en galen alkoholist. Oj. Och på vägen känner han en eh, väldigt distinkt doft om någonting. Ja, det är ju fel, helt fel, men jag tänker på fel med lotningen av spegeln, nej. Nej. Ja, det handlar om en, i början handlar det om en alkohol. Alltså. Nej. Ja. Ja, ja du <laughs> försöker säga det, det åt andra hållet. Ja, precis, du fick läsa upp det här. så åker iväg på en båt in i djungeln. Jag känner inte igen detta. Han inte jag det. <laughs> Och i djungeln, hans, hans kompis, eller hans lite konstiga kompis som man har blivit ihopföst med. Mm -hmm. Han gillar doften av någonting på morgonen. Speciellt på morgonen. Jaha, Aha, är det Apocalypse Now? Ja. Det är jävligt bra film. Jag kan säga att... Jag, min, min, Nej, jo, jag, jag får nog se om den. Det är ett helt här. sjukt jävla bra film faktiskt. Mm. Jag kan säga att mitt, mitt mest besviknaste ögonblick, om man kan uttala det så, det är i våran podd mm. så röstade allihopa på iRobot på Flicksham. <laughs> Just det, Och jag ser så här då. Mot Apocalypse mm. Någonstans inom mig så vreds det om en kniv. Ja. <laughs> <laughs> och jag kände bara liksom typ så här. Nej, det här går inte. Nu, nu är det dags för snaran. Den är extra bra om man har sett dokumentären bakom också. Jag har inte gjort det. Men Det, det är hard up darken. Ja, det ska jag se. Jag har lagt den på min nätselista för de verkar intressanta. Man, mm. man vet om liksom, att eh, Martin Sin fick en hjärtattack och sånt. under. Mm. Att han var lite stressad. Mm. Det var mycket som hände... Och de kan göra en hel, en hel bakomfilm. Och ja, precis. Saker. Det är en speciell film också. Ja. Mm. En rik man som återvänder från exil. Hans ben växer ut, återuppväcker sin son, återförenas med sin sydson, Bara för att skiljas från, från sin fru, där han börjar en lång resa av förnedring. Och så småningom slutar han som en urfattig man i Irland. Det är svårt detta. Oh, det enda jag tänker på när tänker, Det finns en sån här... inte Brad Pitt? Någon sån här... Han är någon sån här irländsk... Um, fan är de, de heter ju någonting. Åh, oh, det är en sån här aktivistgrupp. Twelve Monkeys. Nej, nej, nej. nej nej, nej. Uh, Det är en annan, lite mer okänd film kanske. Han är något med här IRA-agent. Börjar han av med benet också? Nej, han är ju inte det. Men det är det enda jag kan komma på med Irland. Brad Pitt. Nej, vad heter han det? där? Det är Tom Cruise. Det är Tom Cruise, det För den juli. Independence Day. 3. Det är ju inte med eller Nej, se vad fel jag har. <här> eller vad det, det? det här jag, dog. Något jag vet inte vad det är. här är. Jag tror det här dog. Det är rätt gammal film. Jag tror just har tipsat den här om mig förut. Det hjälper inte dig, Erik. Nej, det gör det verkligen inte. Men ni har ju fortsatt så, att geva någon Lite tipsade jag ja. tipsat om det alltså. För Ganska länge sedan. Mm -hmm. Nej, jag vet inte. Och jag tyckte den var svinbra i början. Svindbar. Ja, men ja, sen blev ja, det ja, rätt ja. elakt. Och, och, och, och, och då är det Och då har en annan fråga där. Bakläges tyckte han var bra i början eller i slutet nu egentligen? I, i svin... Börjar på riktigt? Börjar på riktigt? Ja, men i, om man ser den baklänges så är det ju jättedålig i slutet. Sen blir det svinbra i slutet. Ja, okej. Okay. Sen dog han. Ja. Fast han blir född. Eller? <laughs> ja, det är ja. också underligt. På, på nytt hela tiden. Ja. Det här. Handlar om en man som blivit så trött på sina barn. Så han ger bort dem till ett barnhem och blir rond. Ja, jag, jag, jag gillar att du försöker här, vis, äh, läppja fram äh, vad det är. man. Äh... Banana! Banana! Ha, Despicable en... Me. Ja, ja precis, tack. Ha? Ja. Jag har sett det men jag minns inte så mycket från det. Äh, jag är ledsen, Men jag tyckte inte det var dåliga. Men. Nej, inte första för Jag har bara sett första, tror jag. De andra är väl okej, okay, men det är liksom mm. inte så att man ja, skjuter i höjden och lyckar. <laughs> det är väl okej. Okay, okay. mm. Du sitter inte och klappar änden. Här. Nej, ja, ja, absolut inte. till de filmerna men, äh... För svenska är det taglines. Mm. Nu drar jag svenska taglines. Ja, Amerikan, Eng engelska taglines på svenska. Ja. Get to the chopper, till exempel. Till... Spring till helikoptern. Ja, precis. Ja, ah, okej, okay, jag fattar. Att komma in i huvudet på en mördare, måste hon utmana minnet av en galning? Gustav? Mm. Eh, är, är det, ja. det? Ja, Är det ja det? det? ja, det är det. Mm. Bra. Den var ganska rätt när man, om man tänkte efter lite. Om man säger. Ja, men det är just det. Man ska tänka efter också. Ja. Utforska mörkret i det undermittet mannen. Den här kan man läsa på två olika sätt. Gustav? Ja. Pesel? Nej kan jag inte. Utforska mörkret i det underbemäta, mannen. <går> så är det inte. Det säljer mot det. Är, är det med hon den här sommaren? Eller? Ja, Jennifer Lopez. Jaha. Jag vet inte, jag tyckte den var bra när den kom. Ja, för ja, jag det. tyckte den också var bra. Ja, Och det var så coola effekter när ja, hela det är det är det som är. Men undrar du dig idag? <går> ja, jag ser att jag håller den idag, det tror jag inte. Nej, jag tror inte jag aldrig. Jag är rädd för att han inte gör det. <hållar> kan det vara så här i huvudet på John Malkovich en nej? Nej. Men en sån underlig tagglar någonstans. Ja, ska men... Jag ska försöka komma på det Det brukar vara en röd tråd också. Mm. Mellan filmerna han drar här nu. Så jag försöker komma på det här fort. Ja, du menar ja, han har Aha, en Ja, du vis. menar så? Va, va, va, va, vilken var den första filmen? DVD-hylla kanske. Den första filmen var... <laughs> ja, det är ett bra tema. Ja. Utforska mörkret i det undermyrvetna mannen. Nej, jag vet inte. Gräsklippamannen. Ja, just det. Ja, men det handlar om en... Gräsklippamann. En gräsklippamann som har ett hotell. The Shining? Är det så? Nej ja ah, det kanske inte gräsklippare mannen. Måste vi spara den? Det är Jag vet inte, Per. Sure. Okej, okay. det är någon som duschar också. Ja, ah, psyko. Ja, ah. ah, okej. Okay. Jag har inte sett säkert faktiskt. Eh. Ah. Utforska mörkret i det undermedvetna mannen. Ja, men det, den var lite vag tycker jag. Ja, ah, den var lite vag. Men ja. det, och man, och... det hade varit bättre att var en man mördar en kvinna i en dusch. Det hade jag ju till och med tatt Även ja. i <här> filmen Det är liksom där i det i duschen där, Det vet man ju ändå Okej, okay, nu är det nästan bekräftat att Vi får just att få på egna täglar. Ja. <här> precis <här> Ibland kommer det läskigaste sakerna inifrån Åh oh, gud, det här kan jag nästan Ja. The Shining Det är Erik som är den åttonde passageraren mm. Är det så? Mm Det är Alien alltså. Är det det? Ja. Nej, va? Ja, inte det... Bra, för jag kände igen det så jävla ah, ja, ja, ja. Jag kände igen det så jävla väl. Så tänkte, det... kan det vara så? Jag tog inte den lättaste. In Space No One Can You Scream. Ja. ja. men det kanske man de säger också någon gång i filmerna. Det är svårt att veta. Jag håller inte koll, liksom, på alla här. Nej. Men det är läskigt. Det här är inget citat. Alltså. Det här är ju taglinen som... Jaha, du menar som alltså, filmen har gått under liksom. Det står ja. på posten liksom. Typ ja. så är ja. Ja. ja. Nu är du med. Efter tre. Ja, nej, nej, nej, det, det, det hade ju inte behövt komma nej. fram, känner jag. Men, men nu gjorde du det, det, var ja. roligt. Men, men den tagglinen, ibland kommer de läskigaste sakerna inifrån en den är ju perfekt för ja, det är den faktiskt. du ja. talat inifrån. Ja. Ja. Mm. Jag gillar när den åker över bordet i första filmen. När den har liksom stört till någonting. Mm. Och mm. Mm. Och åker lite snett också på den där det. <laughs> den blir inte riktigt lika skräckinjagande då. Fasan driver honom galen. Mm. The fear drives him mad. Om man så gå lite, lite tillbaka nu så handlar det om en gräsklipparman som har ett hotell. Ja, och nu går vi... Ja, precis. <laughs> Bra, Erik. <laughs> <Ja>. <laughs> Ändå liksom någon som förstår mina ja. långsökningar. <laughs> ja, vad roligt. <laughs> vi förstår varandra här. Du och jag, Erik. Ja, till den röda den skräck eller? Ja, snygg just då. Ja. Mm. Människan är den varmaste platsen att gömma sig. <laughs> det kändes ju inte konstigt att det skulle vara det Nej För menar, det är ju just det de gör men uh... Jag tar en kort referens igen då mm. Bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling, bling. Ja, det... <laughs> ja för det var det Ja det var ju det Ja det var det var, var det Vad men... skulle jag, Erik förut förlåt? Och vem var det som gjorde den låten? Halloween, John Carpenter, of The Thing, Thing. Ja. Jaha oh. du ja. Den slutar under lite grann På den låten så? Uh, dun, dun, ungefär så är det dun, en. Ja, <skratt> <skratt> ja. <skratt> ungefär <Underbart. skratt> som sagt ja. Bra. Det är jag skulle. Vi mm. Ja, underbart. dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, på dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, då. dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, Men dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, Från 2014. 6,0 på IMDb. En gammal dam är döende och kommer närmare och närmare skärs elden. Ja, det skulle man kunna säga. Den är regisserad av Adam Robitel. Som har gjort mer vad då? I huvudrollen ser vi Gill Larson. Jag vet inte riktigt vad han har gjort. Det här, jag har jag inte skallat upp. Nej, men jag kände liksom att det var otroligt mm. smörig han såg ut. <laughs> jag tänkte precis att hunk. <laughs> tyckte du det? Jag tyckte han såg ut som Han snällig. har inte gjort en någon hunk. långt vid den? Han ska Nej. göra Insidious 4. Ja, känns som att då... Mm. Ja, Det för för var första filmen så är det bra. Lite jobbig kamera. Nej, du hade ta... jag hade inga problem med det. Det här var ju, här var ju gjort lite som en dokumentär kan man säga. Ja. Alltså det skulle ju föreställa en dokumentär om den här kvinnan som blir... Hon, hon, de skulle ju dokumentera hennes Alzheimers. Ja. Mm -hmm. Men det visade sig att det har lite en, inom en, Lite mer Det är egentligen Alzheimers. Där. Ja, det vet man inte riktigt. Men ja. det här, ja. är utan den, spårdurs, man då? manifesterar sig lätt ja. så... Mycket mer än vanlig, alltså, än min kärlek för. Okej. Okay. Hon ser ju det toka ut på omslaget i filmen. Ja, jag gillar den posten faktiskt. Ja, ja, den har någonting. Jag skulle inte vilja ha den direkt liksom på, på dörren när man Nej. På toa på på nappan. <laughs> Nej. Alltså, alltså, då skiter man ju på sig utanför toan. Då hinner mm. man ju till. Eh, jag tycker att eh, sådana här med kommentarer, det är ju extremt viktigt att de känns äkta. Ja. Och jag tycker att de lyckas ganska bra, men inte hundra procent. Det kan nog stämma. Ehm... Och då, ja, Det behöver vara 100% för att det ska kännas helt äkta med när i filmen Men sen vet jag inte om, om tanken var att, de skulle, att den skulle vara det heller men... ja, Ibland får man försöka se, vid, se borta för det, men det är svårt, mm. det är svårt ibland mm. Eller... Nej, men Jag tyckte att skådespelarna gjorde, ju ändå, de gjorde ju bra ifrån sig i stort sett alla, ja, absolut. alla med. Men jag tyckte att, den, att de tog det för långt det sista det ballade du för mycket, tyckte jag. Det tyckte inte jag. Nej. Jag tyckte det höll riktigt bra. Ja. Skrämmande Just för att jag har ingen aning. Om Nej. Nej. Du får hålla av käften. Just det, så är det. Jag är inte död det i alla fall. <laughs> Nej, jag är inte på <laughs> jag, jag, jag hade ju sett eh, M. Night Shyamalan's The Visit. Ja. För inte så länge sedan. Och jag tyckte att den här påminner väldigt mycket om den. Så det känns Jaha. som att han har hämtat en del inspiration från den här. För den här kom ju innan. Spännande. Shyamalans film kom ju förra året. Var, tyckte, hur tyckte du om den var? Den tyckte jag var lite bättre än den här. Ja, då sa han att han bättre än. Det Visit. The Visit, ja. Mm. Äh, nej, men det är lite samma tema. Det är ju en, en tjej i den filmen som ska dokumentera hennes... Ja, det, då, egentligen bara deras semester. Men det sen händer konstiga Ja, men det är ju lite kul mm. Så det var väldigt, ja. väldigt mycket samma stämning i dem. och sådär. Jag sa att han den här För jag tyckte den här var bra. Mm. Börjar bra och tycker faktiskt att den håller hela vägen. Jag tycker nog att den började rätt så bra men att den absolut inte håller in ja, jag, den vägen. Jag är glad att jag såg den. Den här var ljust ute kanske. Ja, ja. Ja. Den är att läskig tycker ja. jag med. De byggde upp spänningen hela tiden liksom. Mm. Är, är den läskig på riktigt eller är den läskig på sådana här sätt där du bara hoppar fram grejer? Det var nog inte så jättemycket Nej. hoppa fram-grejer. Det var många, många gånger där man trodde att det skulle vara det. Först, kanske inte... Är. Det var lite mer psykologiskt. Ja. Okej, okay, men då, då är den läskig på riktigt alltså. Ja. Mm. Och så är det en lite läskig grej lite senare. Som man ser om man säger mm. det, är, är det. Det var mormar och grejer, eller? Ja, lite senare. Mm -hmm. Ja, det här är utan spoiler. Ja. Alltså, den, ja. Ja, ja, ja. ja, då blev man så. Men ja, det var ju det, det var lite för långt, tyckte jag. Nej, jag tyckte det var perfekt att det ja, kom det liksom det. då. Just precis då. Ja. Jag gillar det. Som ett frågetecken. Åtta ja, ja. ja. av tio trädgårdsbadare till tagen på varje gärning har <laughs> ja, ingen aning om vad det betyder men det betyder. Så, så var det en svensk översättning av The taking of Deborah Logan. Tagen på varje <laughs> ehm, Nej, men jag satte nog en femma eller sexa. Ja, jag gillar den här. Och tack för det. Lukas på styrkorset har vi glömt. Ja, tack ska du ha mm. för den. Och så hoppar vi vidare på Henriks Nikita. Mm. Eller inte Henriks Nikita, men han gav oss läxan Nikita. Tycker jag var ett väldigt bra läxan. Mm. Den, den här kom du ja. igår, eller? Mm, nej, men jag såg den igår. Har du sett den förut? Ja. Vad tyckte du förut? gånger. Ja. Jag, jag ska säga att eh, jag tyckte den var bra förut. Och frågan är om jag tycker den är ännu bättre. Nu. Ja, precis. Jag, jag tyckte att den var lite seg förr. Nej, det tyckte jag nog inte. Men jag förstod nog inte riktigt allt Nej. när jag var yngre. Det kan nog vara den här osagda dialogen i filmen kan jag säga. Den, den gick mig nog lite förbi när jag var liksom, yngre. Mm. Numera tycker jag den är mycket trevligare. Och hennes urflippade stadium så att säga, som hon har i filmen tycker jag också är mycket skönare nu. Absolut. Och så att han är en sån jävla punkare. Ja, ja. <laughs> ja, men alltså, det, det, det är så sällan man möter en äkta punkare. Så ja, och det tycker jag att hon verkligen har fångat. Om det är någonting hon verkligen gör bra så är det bara en äkta punkare. Mm. Det, det, det är så många som försöker vara coola. Alltså liksom, men liksom ändå inte når hela vägen fram. Men hon når hela vägen fram. Med att helt enkelt bara ha alla känslorna rätt utanpå. Och mm. sen bara agera precis som hon vill. Hon mm. bits slåss, skriker. Och är bara helt enkelt tokig. Helt underbart. Perfekt. <laughs> hade, hade Cameron snott pendelscenen? Du tänker jag på när hon här. kör pennan på poliskommissarien där. Ja, det gör hon väl i 1992 ja. också. Ja, fast hon gör det ju på den här jävla psykologen, ja, precis. Ja. Just då. Ja, då det. Ja, i, då det är inte samma. Nej, nej, nej, nej. nej men, jag, men, jag förstår vad du menar. Det är en bra fråga. <laughs> för faktum är att det är en jävligt bra scen. Mm. Det är etablerar ju henne som, vad ska man säga, alltså han, han försöker ju sätta sig lite på henne där. Och mm. just när det, liksom... ja, men det är väl inte, inte riktigt exakt samma grej, Erik? Det jag skulle vilja påstå mm. att det är en bra referens. Mm. Det är inte en dålig referens, det är en jättebra nej. referens. Mm. Mm. Fast det Om man säger så här då, Hon gör det ju för att hon helt enkelt ber alla... Hon, hon ger ju alla fingret helt enkelt. Mm. Och det är ju inte riktigt... Hon är Terminator 2. Nej, kanske inte riktigt. Men nej, nej, för hon, hon gör det när hon får nedslag. Hon gör det av ilska. Mm. Och hon är lite mer Factor world bara om man ska mm. välja det. Alltså hon är liksom... Det, det finns ingen auktoritet som tar mig. Nej. Och jag, jag gör vad jag vill. Girl power. Jag skulle inte säga att det är Girl Power, för det är det som är så skönt också det, med den här filmen. Jag skulle på att Girl Power kanske inte ens fanns nästan när den här filmen kom. Nej, det, det, det visste jag väl alltid fanns feminism, men det har ju blivit jag väldigt i ropet just nu. Mm. Och det jag tycker är så skönt är att hon är ju egentligen inte feministisk, men ändå säger hon precis som vi, hon är ju stark. Mm. Mm. Ja, Hon är ju väldigt stark. Och det, jag gillar ju kvinnliga starka karaktärer. Samma här. Ja, så att det, det känns skönt. Har du några fler tips på bra, bra filmer med kvinnliga karaktärer? <sighs> Nej det har jag väl in, jag inte <laughs> eller inte. jag menar aliens har vi ju redan här. Ja, ja jag, jag, jag, jag är ju på jakt efter såna för de är ju alltid mm. roliga att se. Uh, Anime-mässigt uh, så kan jag väl kanske rekommendera men inte film, uh, vanlig film. Men skit samma. Nej mm. men jag gillade Nikita. Det var fan med... skulle skulle vi ha någon sån här uh, segment i våran podd, så Då skulle jag ha njutit. Om vi hade fått den här. För det är så jävla mycket skit som går nu tycker jag på bio. Och det är så skönt att se en sån här film. Där det går ut på handling. Och liksom. När man får tänka lite själv också. Ja, Särskilt mm. slutet där tycker jag är väldigt bra också. Ja, mm. när man liksom, och inte nog med det. Det är också filmiskt så snyggt. Såntet, ja. De här linjerna som går genom hela bilden tycker jag. Mm. Men när, hon sitter där, det, när, när de två sitter där och pratar om henne mm. så tycker jag det är väldigt snyggt gjort också. Det tänkte jag inte på. Det är rätt över de två. Så ja. som går, de två är där liksom linjerätt igenom. Det är det snyggt, snyggt gjort. Kan jag säga att det är Erik i fotograf också, har vi glömt? Just det, ja, jo, det, det är jag ju förstås. Ja. Men jag har fotat svartvitt och hela, ja. alla de här filmerna är, är ju i, i, i färg. Då. Ja. Mm. Nu drar jag min lilla... Jag skulle bara säga att jag har sett den här en gång för väl jättelänge sedan, mm. när jag var typ 15 år kanske. Mm. Så jag känner inte igen så väldigt mycket från den. Jag nästan egentligen bara igen kökscenen. Eller hela ja. den scenen med. Men Desert Eagle. Ja, ja. ja det är trevligt. Där kände jag igen rätt så väl. Plötsligt ser små jag i det här och där, men, men det var Men jag, jag gillar den också nu. Alltså, man, jag såg, man såg när man var mindre och jag tyckte de var seg då. Men nu är de ju spännande hela tiden. Mm. Ja. Jag minns ju inte vad jag tyckte. Jag, jag tyckte ju att kodnamn Nina var då när den kom. Remaken. Ja. Jag har inte sett den. Nej, jag, jag har sett den många gånger för jag är inspelat. Jag har sett den en, en gång. Jag ja. minns då att Nikita var bättre tyckte mm. de. jag. Ja, det, jag har inte sett någon den så jag kan inte uttala mig. En knarkande tjej bestämmer sig för att ta sig i kragen och bli lönnmördare Ja, det är ju helt fel. <laughs> det är inte hon som tar sig i kragen. Nej, då. det är verkligen inte hon. Hon är ju hon är så långt ifrån att ta sig i kragen. Vad heter han då? Han, han tar uh, henne i kragen. Nej, det är inte. Bob. Det. Bob. Nej, han tar egentligen inte det i kragen heller. Uncle Bob Ja, <laughs> ja det, det kallar man. Ja. Han blir ju Uncle Bob inför hennes så att ja, säga Eller om man ska älska eller uh, livskamrat uh, Nej, men det så är det väl inte egentligen. Hon blir ju hon så här: hon mördar en snut där i. Uh, Början. Början. Och nu rejält uh, I behov av en fix Och uh, går omkring det med ett uh, gäng där i början oh, Och så snyggt det var Det var ett snyggt igen. Ja, mm. de ja, Det igen Först tror man ju nästan att det är vatten När de tar med gatstenarna de ja. går de upp och ser ja. det var vårt uh, kullersten mm. Men man har sett lite av den typen av scener förut När det är helikopterbilder över en sjö mm. eller någonting. Så jag var ju beredd på att det skulle vara där Men så var det en kullersten då. Ja, vårt kullersten. Mm. Var det väl? Eller var det bara torr kullersten Fast kanske i väldigt blått ljus eller? Eh, Något av dem Ja <laughs> ja, jag vet, Jag, vet det, jag tror det var ja. mm. Jag uppskattar faktiskt filmgrynet. Mm. Syndes inte i det där min kvalitet. Nej, det <laughs> Givetvis, Men Nej, Jag gillar, jag vet inte varför. Filmgryn har definitivt någonting. Ja. Mm. Konstigt nog så är det för. Nej, det är inte alls konstigt. Mm. För inte nog med det så ögat fungerar ju så. Desto mörkare det blir, desto mer grynigt får du ju, din syn. Ja, Så det är inte jättekonstigt konstigt. Ja, jag gillar det, den grynheten. Det är naturligt för oss att se gryn. Ja. Mm. Så att, eh, det är inte konstigt egentligen, det är naturligt Vi är byggda sådana så, så man borde lägga på lite in i digitala Jag tycker att man ska sluta spela in med digitala kameror mm. Och så ska man gå över till filmkameror igen För jag menar, vet man ändå vad man håller på med Så är det egentligen inte filmrunden det som är det jobbigaste Och det borde ju komma Det borde gå, komma förbi egentligen Att man bara får se, man har satt fokus Efter man har framkallat filmen. Men med vår dagens teknik så borde det fixa en, en filmkamera Jag, jag, jag håller med dig, jag tycker att Att film oftast ger bästa känslan. Men sen tycker jag att det finns några uppstickare inom digital ja. fotot som verkligen kan. Jo, ja, ja. Alltså, du säger ju inte att Emanuele Beske, han, han som gjort, som sen senast filmade, vet vem det är, och Björnen. Ja, Revenant. Ja, Revenant. Ja. Oj, det tycker jag inte alls om. Var fotot en Åh, herregud, det kan du inte säga någonting om. Det var åsnitt. Jag tyckte faktiskt inte det var det. Gjorde du jag? jag tyckte det var på det faktiskt. Det gjorde jag. Alltså, han fotade väl även Tree Life tror jag ja, ja, ja, alltså, mm. Det var väl inte det Att det var ett fult foto För det är klart att eh, på sätt och vis Så slår det säkert Nikitas foto Det, det säger jag ju inte Men jag menar, nej jag tyckte nej. inte han Jag, jag var inte jätteimponerad av det fotot ändå nej. Det kändes som att det var mer foto än det var film också det ja, vilket, det, ja det var det, det, det, vilket, det, det, det. Vilket, vilket jag tycker att då har fotot heller ingenting mm. som fotot är ju till för att göra en bra film mm. Men om man gör foto För att sen lägga in en bra film med det ja, då är ju fotot ingenting. Nej. För det är, ju, det är ju som att se en helhet med någonting där. Ja. det funkar inte för mig. Nej, ja, du är nog rätt. Där. Jag brukar inte ja. se skillnad på film film och digital film om man säger det. Ja, men det står skillnad. Ja. Ja, jag, jag ser ingen direkt skillnad, men nu, nu märkte man kornen. Det, ja, sen ska ju, det finns ju olika korn i filmen. Men, men ja. låt oss inte gå in på det. <laughs> Hur menar du nu, Erik? Ja, nej, det menar jag inte alls. Nu går vi vidare. <laughs> för det, det skitbra Nikita i alla fall. Ja. Att du tog det. Jag är jätte, jätteglad för att se om den. Det var som en liten... Ja, en, en, en, en ynnest i vardagen. Ja. Sen <laughs> var det askrymt när städaren kommer. Jag tror ju alltid att han är samma karaktär som Ileon. Ja. Ja, det, det hade ju varit coolt om, om Leon Eller var hur? en spin-off på Nikita. Ja, det Men hyllat... Han är ju i stort sett samma karaktär. Ja, nästan, han, det nästan. tycker jag att han dö är ju han ju där. Ja, precis. Så att det, så det, det, det kör ju in. ihop sig. Ja. Men menar... vänta lite, gör han inte Leon också? Det gör han också så jag han, vet, han vet, två vilken, gånger. Vilken film är han zombie? Ja. Ja, det kan man också undra. då. Men ja. har han dött på riktigt? Tittar jag på dig, just nu. Nej, som reno <du> lever. Som <laughs> reno lever. Ej Eller, ja, nej, det var väldigt bra såklart. Ja, 8 jävligt. av tio rehabs till tjejen som valde mord istället för knark. Men det är ju lite fel nu då. Det är lite tyvärr fel. lite fel för ja. att hon blev ju rätt så tvingad till det här. Ja. Ja. Däremot så är jag, jag är helt säker på att det var ju rätt så att säga att hon blev tvingad till det här. Men ja, hon valde absolut inte själv. <laughs> Vad betyget rätt då? Betyget var definitivt rätt. Ja. Jag har nästan satt nio, tror jag. Ja. Jag sätter nog också, Jag sätter nog en åtta. Jag tycker nog att det här är Bessons andra bästa film. Femte elementet tycker jag är rätt bra de... också. Ja, jag tycker att Leon är bäst. Och den här två. Ja. Nej, här kommer bäst. nog före Leon, tror jag. Tycker du det? Ja, jag, jag, jag tror det. jag tror bland dem. Ja, okej. Okay. Ja, men det, det är absolut intressant. Jag, jag, jag säger inte att du har fel, för jag, jag, jag tycker att de är väldigt nära varann. Ja. ja, det tycker jag med. Men... På så sätt. Leon är ju en mysigare film, egentligen. Ja, om man säger så här. När jag såg Leon förr, mm. då var ju den asbra. Och sen såg jag om den rätt nyss. Ja. Mm. Mm. Då hade den sjunkit lite. Ja, Nikita när... såg för länge sedan och då var den dålig. Ja. Och hur så mycket nu. Mm. Så jag tror du Nikita... Ja det är roligt, det är också en sko skoj. Jag måste säga Gary Oldman han skriker Everyone, det har någonting. i det Ja jag har det. det har det. har Vad menar du med alla? Everyone! Ja. Och så liksom helt jävla vindgalen. Där, ja ja det är bra. Och uh, vi såg ju den som så läxa eller? Vilken? Leon? Leon. Ja, det är möjligt. Mm. Tror jag. Och, och när de står utanför så här. Mm. De säger att de ska gå in precis klockan tolv. Och så mm. visar de klockan så är klockan några minuter i tolv. Mm. Och precis när de går in och sparkar in dörren och så då är klockan 12. Mm. Så det är skit det är att det går bara. precis. Nej, men det går precis. Sådana små detaljer kan jag gilla. Ja, schysst, schysst, schysst. Ja. Även om jag inte märker om i filmen så blir filmen bättre efteråt. Ja, ja. ja precis. Så Erik, ja. vilken är din bästa film? Ja, Så vi ska få i läxan. Så ni ska få i läxan. Ja, nu är det Läxtax. De... Gotsu ska ni få i läxan med. Tack! Måste man mm. se Tetsu först? Nej, du måste inte se Tetsu och Man först. Nej? Äh? Absolut inte. De är inte alls sammanhörande, men det är samma regissör. Ja, jag ska se den här. Takashi eh... Takashimike, mitt jobbenskred. Takashimike. Mm. Kan du kolla upp lite snabbt med din telefon? Ja, ja. Och jag kan säga att... Det kan du ju faktiskt inte. Jag tänkte skriva uh, i, uh, goats, Goats. Goat. heter den har jag har jävligt <laughs> långt också. G -o z Gozali. Där den. Fuckan frisän. Ja. Um, Men jag Ja. Så. Jag såg om den idag ja? och den var ännu bättre idag. Coolt. Så det var nästan så jag ville plocka ner Alien som min favoritfilm och lägga upp den här som min För vilket favoritfilm. Från hur år är den? Ja. Ah, vad kan det vara? Han har den gjort i... ett par filmer. Ja. Ah, du vet han skiter du filmerna filmer. Mm. Han har gjort två per år någonting minst. Det är han som har gjort Tetsu också. För Tets vill jag se den. har vill inte se det Ja. Jag så säga att du måste nästan vara Lite i rätt sinnesstämning. Ja, jag vet. Jag vet. Så där har man. För det är ju lite mer än. Han bygger sig själv till en cyborg. Nej. Nej. Jag har sagt nej till det massor gånger. Han känner sig mest till det hela. Nej. Inte riktigt. Jag hittar den inte. Du kan inte bara trycka kontrollf och så liksom söka. Vad är det som ser Nej, jag går. Men bara utan t. Utan det. Sätta. Aha, han vill ju inte ens bli om man läser dem de där. Gått och du! Gått gosu. Ja, gott du bara. säga, säga. <laughs> bara. Det står också så där. Den är alltså från 2003. Mm. Animerad. Nej, för fan. Nej. Nej, nej, nej. Men en gris. En ko med det är, en ko är där, med mm. väldigt lite i filmen. Ja. <laughs> <laughs> mot, mot slutet. Nej, inte jätte. Jag att, uh, den är rolig. Mm. Uh, den är också allvarlig. Ja. Uh. Och jag tror att den kan nog utmana kanske väldigt heterosexuella män, tror jag. Mm. Intressant. Ja, lite så. Ja, det låter spännande. Ja, den är väldigt spännande faktiskt. Mm. Det är mitt absoluta filmval kanske efter Ellenston, tror jag. Perfekt, då tackar vi för den. Ja, mm. varsågod. Jag skulle ska se Tetsu också, ja. Vilket ja. som man ser först så. Jag tycker fall. definitivt att vi ska se Gottsu först. Först Gottsu. Ja, den är, den är absolut, vad ska man säga, mer lättillgänglig. Ja. Men ändå lite olätt tillgänglig kan man väl kalla det. Ja. Och sen så går du ett, ett djupt steg ner i tillgänglighet och ser det tätt så. Ja. Men det är inte ett mycket som gjorde. det. Är det inte det? Det är Shinjutsu Komoto. Ja okej, okay, jag har alltid trott att det var samma. Men det, det ser men det var med min killgissning då för idag. Ja, jag, gillar, jag älskar ordet killgissa Ja men jag är jättetrevligt. Jag, ja. jag, jag gillar att folk har kommit på det ordet. Det, det är så bra för att det är så, det är så sant. Det får ju Elin i Superlife. Ja, bra. Tack, Elin. Ja, det var det bästa du har gjort, tror jag. Ja, ne Nej, hon har gjort mycket bra. Ja, jag känner ju inte henne, det var väl också min killgissning då. Ja, ja tack, tack så mycket. Nej, men, mm. Njut, säger jag. Ja. För jag, gjorde, jag gjorde det idag. Har vi sett några nya filmer nu då? Eller några filmer? Vi... Ska vi prata om någon. Vi ja. ja, men Vi, vi åklarar Independence Day Resurgence fort. Ja. Då, som jag såg på, på folkan. Tack för det, Folken. Ja tack Men jag, jag vill inte Jag tycker inte vi pratar så himla nej, om här. Nej vi skiter i det Den är, den är en upprepning av första fast jätte, jättemycket sämre Kort sammanfattat det... Så är det väl så Ja okej okay. Jag köper det för jag för att vi vill prata med mm. om den I senaste avsnitt av Sofhjältarna pratade ni också <laughs> rätt mycket om den Och då är ja. även Ernest från med. Ja. Jag fattar inte att inte han tog upp Att han har gjort en trailer När alienskeppet kommer Över grästorp Mm Att han ja. inte sa det. Har du ja. gjort det? Ja, då är det häftig Men på tal om ja. det så var det till hans filmklubb. Just det, det var du. Ja, trailern var ju till hans filmklubb. Ja. Och jag var ju där och kollade på Independence Day. Först, vi ska där. försöka ta den och lägga upp på filmpoddens hemsida. Kan vi inte klippa in det här då? Eller blir det för långt kanske? Var typ tio minuter. Ja, den ska vi ta. Men vi ska ta hans trailer och lägga Aha. upp på filmpodden. Upp. Men ska vi klippa in när vi pratar om uh, Independence Day 2 och 1? Ska vi det Erik? Ja, gör det. Det, det, kommer, det är spoilers för båda filmerna. Så om man inte vill bli spoilad så får man hoppa fram tio minuter kanske. Mm. Fast vet du var hoppa fram tio minuter ändå. För att det, alltså den här jävla filmen ska ingen lyssna på. Fast <här> ja, de pratar om ettan också. Ja de pratar om ettan ja, också. Ja men hoppar, hoppar fram 5 minuter det. då om ni pratar om hälften också. Ja precis. Mm. Och ettan är rätt okej. Okay. Ja är helt okej okay, faktiskt. Ja, ja jag tyckte att den var jättebra Bra till och med. Ja. Och det är mycket, till, mycket på grund av att den är så charmig. Mm. Och det är så... inget av den här charmen finns kvar i andra filmen. Så tar man bort Will Smith och hunden. Bommer jag, Det den, Då blir det ingen bra Det är inte bara det, Utan det är, det är mycket effekterna till exempel. Att de är mycket, mycket praktiska och så. Och det gillar jag verkligen med ja. första filmen. Plus att den har glimten i ögat. Tyckte inte att jag såg det riktigt i film nummer två. Ja. Oengagerat i tvåan. Ja. Alltså, det är, väldigt är ett ja. bra ord. För det är ingen som riktigt bryr sig det är folk sladdar in den där filmen på bananskoll. Och så ja. råkar de liksom. Det, det var någon som riktade en kamera mot varandra. Mm. Ja okej, okay, då presterar jag lite här nu tror jag. Och sen så går mm. jag och lägger mig. Sen överanvände de allt. De körde ju tre sådana här tepp, eh, tal, typ <laughs> Som var typ samma innehåll allihop. Och inte nog med det. Den här jävla presidenten är ju samma med den här ja. alienen som den här professorn. Ja, ja, precis. Och det är ju så fånigt när han går in där. Jag, jag, jag vill ju bara dö någonstans, mm. inombords. Och den professorn var ju ganska rolig i första filmen. Jag kommer fan inte ihåg. Sen alltså. dog han. Ja, han gör ju verkligen i första filmen. Han dör ju verkligen i mm. första filmen. Men ändå inte tydligen. Men nu pratar vi om samma sak som jag och gjorde, så, vi gjorde. Ja, nu eller... har vi nog pratat ungefär 13-15 minuter. Ja, <laughs> <någon> minut, <laughs> <laughs> <så. laughs> bra. Då var det gjort. <laughs> Tjena, Ernest. Tjena, Gustav. Vad gör vi? Ja, vi har ju precis sett Independence Day från 1996 på ja. Bionese. Så... Precis, efter en mastig hamburgerbuffé. Oj, oj, oj. Ja, så en det lite sådär koma <laughs> nästan om man ja, kan att säga. precis. Men jag lyckas hålla mig vaken i hela filmen. Ja, jag med. Det här var ju en förlängd version också. Den var ju två timmar och 25 minuter nästan. Var det? Det visste ja. jag inte. Det var så en Directors Cut, eller? Ja, 20-årsjubileum. Kanske inte jag, jag ens har sett den här versionen förut. Det tror jag inte. Inte jag heller. Nej. Jag upptäckte bara en enda scen som jag med all inte har sett. Vilket var det Och det var ju rätt så tidigt. Förstörda landmärken. Det var ju fridsgrinna som låg i aha. vattnet. Den tror jag inte med i originalet. Nej. Jag känner inte igen den från originalet. Det var nästan tagen från Fast det efter tomorrow. Fast det gjorde också Roland Emmerich som ja. gjorde den här. Ja, så då måste han ha tagit det från den här filmen. I så fall. Ja just det, precis. För den gjorde han ju Men... efter. Ja. Mm. Han gjorde en remake på sig själv. Ja, exakt. På talen det så ja. såg vi... Vi så tar lite om att vi såg tvåan också. Ja, precis. Igår. Ja. Eh, och det var ju nästan lite som en remake på den denna. Fast mm. eh, att han dubblerade, eller, dubblerade räcker nog inte. Han fyrdrpladerade allting. <laughs> ja. ja, men är inte det den nya trenden i Hollywood? Att man jo. gör uppföljare som är... Som är remakes. Ja. ja. Och det funkar ju både bra och dåligt. Ja. I det här fallet mindre bra. Ja. Ja, verkligen. För att vara bra. snäll. Ja. Det, var ju, det han hade äh, kvadruplificerat mest var ju klyschigheten och patriotismen. Mm. Som var liksom kräkvarning. på. Ja, verkligen. Fan vad klyschig han var. Och, och nu när jag har sett om ettan så insåg jag hur mycket scener han hade använt igen helt och ja. hållet i stort sett. Ja. Som det här med när Alien tar stryptag på... Ja, det är ju verkligen exakt samma. Ja. Ja, det är väldigt mycket som är upprepningar bara. Mm. Men det var länge sedan såg den här originalfilmen alltså från, från 96. Det var länge sedan jag såg den. Mm, detsamma här. Väldigt länge sedan. Och eh, när det begav av sig då såg jag den nog ganska många gånger. Så jag kände igen det mesta. Ja, det gjorde jag faktiskt också. Men jag var ju rädd nu efter att ha sett tvåan att eh, den här inte skulle hålla alls. Ja. Att det skulle vara lite samma sak. Och det var det ju, men allting funkar istället. Ja, här tycker jag han fick det till det på en bra nivå. Ja. Det blir ju aldrig liksom för mycket någon gång. Nej. Den är ju sprängfylld med amerikansk patriotism, den här mm. också givetvis. Mm. Men inte så mycket som den, den senaste här nu. Nej. Och alltså visst, det finns väl li, lite här kluscher: roliga gubbar som ska vara med och sådär. Mm. Men, det, ja, men det funkar ändå på något sätt i, i originalfilmen mot, om man jämför med tvåan, för det är liksom Det spårar bara ut. Klisché är lite med glimten i ögat också känns det som. Ja men verkligen. I den här. Ja. Och i tvåan är det bara för att mm. känns det som. Ja jag vet inte vad som händer i tvåan. Men. Nej. Men, eh, vad ska du säga? Effekterna, jag älskade verkligen effekterna i den här. Mm. De praktiska effekterna är så härliga på något sätt. Och i vissa scener, som till exempel i tvåan då. Mm. Man tänker ju aldrig så här, shit hur har de gjort det här? Det är bara, nej, nej, nej. Det, svaret på den frågan är ju bara de satt på en dator. Ja. Men i den här så tänkte jag verkligen i vissa scener. Hur har de gjort detta? Ja, ja men det håller jag med om. Som När de är på gatan där och där elden kommer emot dem och bilarna flyger. Och... Ja, och bara en sån enkel sak. Visst, nu använder de ju mycket sån här matte painting helt mm. väl. När man har, liksom, klipper in en bakgrund. Mm. Och det, det kan man ju se i Ja, det ser man. Tekniken var ju inte lika bra då. Och i vissa scener var det ju... Ja. Halvtaffligt men ändå skärmigt. Men i vissa scener tyckte jag att det var jättebra det med. Ja, så... men det är det jag menar. att Om man ser en sån här gammal film. Då vet man att det finns verkligen en tanke bakom en sån scen. Med en gata som folk springer. Det gör sig på riktigt liksom. Mm. Hade det varit nu så hade de ju inte haft en enda bil. Och en enda riktig människa på den, i den scenen. Utan det hade nej. bara varit kulisser liksom alltihopa. Jaha, eller bara eller bara, inte kulisser utan ett screen. byggnad i en dator liksom. Ja, en green screen. Bara. Eller en kille som springer i ett grönt rum. Ja, precis. Och sen krypper de in femton stycken sådana killar. Och så ja. slänger de på en jävla massa bilar. Och visst, det kan ju vara snyggt alltså. Men ja. det förtar ju lite känslan. Mm. Uh, ja, jag vet inte. Jag, jag pratade med en lite innan här om att jag känner mig så dum. För jag visste inte vart... Uh... Will Smith det tagit vägen i andra filmen. Welcome to Earth! Nej. Jag vet inte om det är någon spoiler direkt, men han är inte med i andra filmen. Nej, det vet man väl om. Eller? Ja, jag tror det. Jo, det nu vet man. man. <laughs> ja, nu vet man definitivt det. <laughs> För jag, jag fick, när jag såg tvåan så tänkte jag säga just det, han dog i slutet. Ja. Jag kommer inte ihåg exakt hur den här slutar faktiskt. Nej, inte heller. Men han dör ju inte i den här. Nej, det var ett väldigt lyckligt slut. Ja. Och det, det tyckte jag ändå var äh, skönt ändå. Fast jag ja. blev förvirrad. <laughs> ja. Eftersom han är utan Will Smith. Och att de bara nämner någon gång i det någonstans. För jag missade det helt. Ja, de nämner det tror jag precis i början. När pojken kommer till Vita Hus eller vad det är, mm -hmm. Så säger de något så här att ja, det var ju, jag beklagar sorgen. att hans pappa är lätt på något träningsuppdrag. Eller något, mm. vi, vi kör en spoilervarning <låder> spoil här som ja, vi brukar det. köra om lite slutet på. <låder> ja, <låder> Men... det är lite kul när man kör spoilervarning i slutet på recensionen. Ja, jag. det tycker jag med det. Det är lite mer spännande så Ja Nej ja, men jag, jag har bara gått att säga om första independens Jag tyckte den var bra Mm Den håll, höll verkligen för en omtipp tyckte jag Ja det tyckte jag med Och jag har nog inte så mycket mer att säga nu Nej jag skulle bara vilja tillägga att nu såg jag ju tvåan Före jag såg om ettan mm, samma här Och jag tror nog att tvåan har varit ännu sämre om jag har sett ettan först Ja det tror jag med För jag kände det nu att Igår ogillade jag tvåan starkt Mm Och nu när jag tänker tillbaka på den med ettan i färskt minne så nästan till hatar jag Independence Day 2. Mm. Det har varit intressant. Alltså, nu har vi precis sett ettan i och för sig. Ha. Och man har sett ettan fler gånger än tvåan. Men jag skulle utan bekymmer kunna sammanfatta hela ettan, första filmen. Mm. Men det skulle jag inte kunna göra med tvåan. Nej. Det är Men... så mycket olika bitar som de kokar ihop. I film nummer två tycker jag Så den blir väldigt mycket mer rörigare ja, förstås sen en annan sak som jag reflekterar över det var att jag Tyckte det var tråkigt i tvåan Att de, hade, de har ju använt sig av alien teknologi Och tagit fram mm. använder vapen och sådana grejer ja. Så det blir Det är roligare i ettan där, där de har lite mer primitiva vapen Och till och med i slutet får de använda sig av Morsekod och sånt för ja. att kommunicera. Då har de verkligen gått tillbaka ett steg ja. istället – I tvåan så är det ju väldigt... – Glaserstrålar. – Ja, men det är ju, liksom, det är ju riktigt sci-fi som vi mm. lever i. Mm. Och den största nackdelen tror jag med tvåan det är ju att de åker tillbaka på fjärde juli igen. – Det är ju så jävla tramsigt. – Alltså just det, att de träffar rätt datum igen. Ja. Ja, ja Och samma land också. – Ja. Mm. – <laughs> Men det hade varit roligt när de kom till Tyskland och att det var fjärde juli fast ja. de kom till Tyskland. – Ja, det hade varit kul. Det hade varit jättekul. Ja. På samma andra sidan så kanske 4 juli blev världens national. Ja, just det. Mm. Eller independensteg. Mm. Ja, det är jag att man inte bor i USA, det kan man ju fall. Ja, de, de siktar ju där på. Mm. i norr så finns det inte så mycket att... finns inga... Vi har inga direkt landmärken, eller? Nej, Kaknestornet. Ja, jag tänker på Skada men. Ja. Uh -huh. Vilket är det? kyrka i Skada. Är det så? Nej, vi kallar för det. Kallar för det. Det syns som är bara byxor som sticker upp. Ja, Tänk på den här ja. vi ska göra. Ska i ja. ja. Ricit. <skratt> ja. ja. Rådhuset i Lidköping, det är inget mm. sånt landmärke kanske. Ja, det vet man aldrig, Nej, ja. Det är ju gammalt. Ja. Men vi, de, vi, vi har ju blivit invaderade en gång i en rym rymdinvasion i Lappland har vi en film som heter. Det, ju, ja. det finns inga landmärken där uppe. Det var ju Nordpolen tror jag. De Lappland och Nordpolen, det är inte riktigt på samma sätt <skratt> Nej. <skratt> Kanske inte nog, okej förlåt men, ja. Vet du vad, vi, vi svävar <laughs> iväg lite härifrån ämnet ja. så vi kanske ska säga tack för oss Ja, det är kanske lika bra. Ska vi lämna något betyg på ettan? Eh, jag vet inte vad jag har för betyg sittande på den nu, men jag har Nej. en 4 av 5 är ju definitivt ja. Det må hända en svag, men jag sätter en 4 av 5 också mm. Så sätter du något betyg på, först eller på tvåan nu då? 1 av 5 Det är hårt Mm, men jag gillar den inte alls. Ja jag satt en 2 av 5 på den mm. när jag hade sett den igår. Mm. Men som sagt, om jag se om den så är det inte omöjligt att jag skulle sänka den. Nej. Jag skulle ju definitivt inte höja den, det tror jag nej, inte. Nej. Ja. Mm. Ja, nej, men tack för idag, det var, ja. det var kul. Den får en 2 eh, av 10. Mm. Mm. Tre. Du... Kanske tre. Jag kan tänka mig nackskotten, den som gjorde den. Det är... mm. Och jag, jag sätter absolut inte betyg på den. För mm. den är inte värd. Men det var Nej. samma regissör. Ja. ja. Är konstigt. Det var samma med Bund och Ettan är svinbra. Mm. Och tvåan är helt, ja, som du sa. Ja, mm. dålig. Dålig. På riktigt. <laughs> Har du sett något, Erik? Någonting nytt, ja. Uh, jo. Eller någonting gammalt får man också välja? Uh. Ja, nej, nej, det kan jag inte säga. Jag spelar jävligt mycket tv spel men... Vad spelar du från nu Just nu spelar jag Payday. Och så har jag halkat in lite på EVE Online också. Ja, just det. Där, ja, jag är Payday jävligt... bra? Payday är bra. Payday, är Payday ja. 2. Ja, Payday 1 fick jag gratis på Steam. Ja, Payday 1 är inte en rekommendation alls. faktiskt. Nej. Jag prövade det eftersom jag också fick det på Steam. Ja. Jag kan inte säga att det har samma flyt. Och inte nog med det så... Inte för jättelängd sen så revampar de. Hela Payday 2. Ja, det vet jag. Från to port mikrotransaktioner och sånt eller? Uh, nej, uh, de gjorde faktiskt om hela skilträna och re revampade en hel del faktiskt. Ja. Och det blev ännu bättre. <laughs> ja, Det är helt sjukt. Alltså. De tog ett redan skitbra spel och gjorde det ännu bättre. Ofta när man gör om ett bra spel så brukar många så här, gnälla lite så här att ja, ah, men nu uh, har vi gjort ni så här, men det här blev bara fan. Mycket bättre. Ja, det är bra. det bra. Sjukt jävla bra är det nu. Vad spelar du med kompisar eller spelar du med random? Nej, jag spelar mest med random. Jag har några polare på Steam. Men skaffar du Steam och vi spelar Payday, då har du ett löfte att vi gör det. Jag har ju Steam. Ja. PR76. Ja, coolt. Adda mig då. Ja. Kärlek i podden här nu. Mm -hmm. Ja, jag gillar det. Men jag har ju inte Payday 2. Nej, det är det däremot kan jag inte hjälpa dig med. Nej, och jag kommer nog få rätt mycket skäl om jag vill spela, tror jag. Ja, eh, om jag säger som så här då. Det är ju, om du gillar till exempel så här gamla spel där du verkligen får skit när du är borta i, då är det rätt spel. Ja, jag var ju tanke WoW så jag har fått rätt mycket skit. Ja, jag skulle säga att WoW, ja, jag har inte spelat WoW så mycket på senaste. Jag spelade ungefär upp till level 50 när man kunde bli till 60 då. Ja. Um, det är ju rätt snällt spel WoW. I det här spelet så kan du slita rätt så länge med någonting. Och så går allt fel. Ja, och då gör du om 30 minuter. Ja. Och det, på så sätt så är det ju jävligt brutalt. Jag har nog inte spela Payday 2. Nej, många som kanske så att säga vänder ryggen till då och gjort så några gånger. Ja, jag Men när jag är lite inbiten så gör jag inte det. Uh, film då? Vad är favoritserien? Uh, Bakom och Gattari. Han ah, ja. uh, En hel del fanservice varvat med Rätt så bra står Ja, det pratar du om förut soff, helt annorlunda. Mm, jag tror det är säkert har nämnts där om inte annars står det på hemsidan. Ja, mm. Du har läst på det så ja. står det där. Vad handlar det om? Uh, en kille som... Uh, Blir eh, halvvampyr kan man väl säga ja. Och eh, hjälper, det är ju som sagt det är en hel del fanservice och lite, lite harem över det hela Så att han hjälper en hel del tjejer som har också lite underliga problem mm. Kan man väl ja. säga i kort Är den jättelång? Den första säsongen kan den vara 12 avsnitt Sen så tror jag det har kommit 12 avsnitt till, kanske 24 här och Par... Det kommer jävla massa mer Den blev väldigt populär, vilket jag kan förstå ja. Så den har de har liksom utökat och utökat Med olika, med varierad kvalitet Den är ganska säga. ny eller? Jag skulle säga att den är skitny Men ja, den är ju åtminstone 2010 kanske någonstans Ja men det är väl rätt nytt för en... Ja det kan det väl vara Men ja. det, det, det är också min killisning i kan jag kanske 2005. 2005 ja. Men den, den, den, åtminstone, den är nog inte, inte äldre än 2000 i alla fall. Har, det har du sett Death Note? Jag har nog inte gjort det, men många har ju rekommenderat den. Samma här. Har du sett den? Och en anime? Nej, jag har inte sett mycket anime. Nej. Inte serie i alla fall. Nej. Jag skulle nog vilja ha sett mer än vad jag har gjort, tror jag. Mm. Det finns ju så att säga, anime är ju ett, ett, ett virvar av bra och dåligt, skulle jag vilja säga, precis som film är. Ja. Mm. Så att, ja, alltså, har man sett liksom Sailor Moon bara och känner så sig men det där var nog inte för mig, då, ja, då... Det är, det är ju inte, det är lite mer än så, om man vill det, i alla fall. Jag såg första avsnittet med Silimon med barna hemma. Ja. Och dottern hon nog satt som klistrad. Ja, men vad skönt. Ja, men han var svensk i och för sig, men det spelar ja, ju roll. fast så. jag kan säga att det är fler tror jag som har gjort det och känns sig klistrade. Även fall att det är sådana här underbara svenska rösterna. Ja, jag tyckte de var rätt bra också. Det är helt övertygad om att Bollme någonstans har varit med och dubbat det som för sig. <laughs> och Gunnar. Gunnar, Eller? Jävlar. Kanske det, kanske. Mm. För de gör allting. Starsinger är trevligt också. Just det, jag har inte sett det Nej, men det är det, det, jag hade absolut, jag hade absolut inget tips här. utan Det är, det är skitdåligt, men det är kul för mig. Ja, det är ja, ungefär det. som tack. Jag såg den här var liten, det var coolt. <laughs> Vad heter de här vargarna då? Oh, Fängs. Äh, ja, silverfängen mm. Jag sa också bra. Om jag säger det så här, när jag var liten och såg den. Så jag... Det skulle du inte gjort. Nej, det skulle jag inte gjort. Nej. <laughs> <laughs> Min, min, min låtsas mor och min far tyckte att det var vettigt att ge det till mig och min plastsyra liksom nöje. Vill du teckna att det är för barn? Ja, det tecknar tecknat att <laughs> det var för barn? Vad säger som så Jag är rädd. vad jag du? blev? Ja, det var någon biograf här i Sverige som visade den här sorts sort sort party. Nej, inte sett. Alltså Trailer, trend, Trailer. Trend. Före För en annan Disney-film. Mm. De fick lite skit för det. Ja, jag gillar sånt. När, när, liksom, när, de, när de klumpar ihop anime med barnprogram. Liksom, alltså att det liksom alltid är det. Man, man, man kan få så fel då. Mm. Du har ingen... Ja. Jag tänkte på Järmens förslag i movieboxen. Ja. Och, och, och, du, du, har ju, du är ju fotograf. Ja. Har du ett 35mm <laughs> filmband på en fin penis? <laughs> Om jag har en 35mm band på en fin penis? Han sa det. Att han, han praktiserar på en Alltså om man jobbar på en biograf. Det, det är roligast, Då tänker jag mig lite, lite roligt att... Alltså det kommer inte inte fungera så i verkligheten. Men det är liksom att en penis är över en hel 35. Förstår du? Över en sån stripp. Men mm. det skulle ju inte gå att visa det. För det, skulle, mm. det, det, det är liksom bara... Det är, 24, det är 24 stycken sådana på en sekund. Mm. Eller något sånt där va? Och jag menar... Det skulle ju flasha förbi bara. Det, för det, det, inte, mm. en, det blir ju inte blir ju en penis. Och inte nog med det, om det börjar då så från roten eller toppen då, så att säga, och liksom går ner då. Ja, nej, nej. Men kanske ni inte bara ska flasha till som är Fight Club. Fast i Fight Club syns det ju väldigt rätt tydligt. Ja, det De faktiskt. Det är ju inte en flashning. Fast det måste vara mer än en frame. Ja, det det. måste vara mer än en frame, för det syns tydligt, gör det. Och inte nog med det, så jag för att det är väl en rätt så rejäl manhaftig prylen. Herren, så att säga, bär på. Jag har sett Prisoners. Den har ju Den har jag sett för sen. sedan. Ja. Men jag tar upp den nu för... Mm. Det är ni vill nu. Mm. Från 2013. 8,1 på EMDB. Mm. Wolverines barn blir kidnappat och kan gå bärskärk. Ja, typ. Mm. Every moment matters. Mm -hmm. Den här var ju sjukt spännande och sjukt bra. Mm. Som taking, kanske. Den nej. tyckte jag var rätt bra när jag så förstår. Ja, den var bra, nej, fast nej, nej. man blev inte lika... <laughs> man blir inte lika tagen av den här filmen. <laughs> oh, ja, taking. <laughs> ja. Ah, ja, ja, ja. ja, jag tog ju någon av den här. Ja, men det helt tagen. Mm. Ja, vad sa du? Bara. Issnö, men det det var ingen serie, det var en film när. En film eller? Ja. Den uh, från 2014. 2013. Den är inte så ny alltså. 2013 eller ja. 2014. Men, men och uh, Jake Gyllenhaal eller? Vi mm. <tid> gillar ju Jake Gyllenhaal. Jag tror ju att han jo, men du är det där när han låser in. Ja. ja. Den är bra. Den är jättebra. Ja, den är helt seg. Spola lite vatten. Mm. Ja, och lite, lite varmt vatten till och med ibland. Mm. Kan råka bli. Mm. 9 av 10 visselpeeper till Kura Jumma. Det här är ju en toppfilm för min del. Ja, verkligen. Riktigt, riktigt bra. Så den rekommenderas. Man också. vandrar ju fram, i, fram och tillbaka lite också om man tror det den. Är. Det, jag är ja, ja de var, de var perfekt var den. Med tanke på att jag gav Prisoners 9. Vad hittar den andra? Uh, Enemy. Heter... Ja, jag tror han fick en 1 eller Tycker du Enemy var dålig? Ja, jag gillar inte den alls. Så gör man jättebra. Det var ju precis som att komma rätt in i huvudet på någon konstig person. Mm. Så gör man rätt bra för det Ja, mm. nej, jag, jag fastnade inte alls för den. Men den här var ju grym. Man kan, jag kan inte ja, tro ja. att det är samma liksom. Ja, det är samma regissörer ja, ja, just det. Nu ska vi prata om en film som heter Green Room. Och som den, jag vill den, se. Ja, verkligen. Den är från 2016 av en regissör som heter Jeremy Saulnier Som har gjort en annan film innan som heter Blue Ruin. Så han köp på färgtemat. Riktigt häftigt. Mm, mm. Det handlar alltså om ett, ett punkband som Kall, jag glömt bort vad de heter, men i alla fall de, de åker runt på, de hankar sig fram, tjänar lite på en turné Aha. på ställen de spelar på väldigt skumma ställen, och det skummaste stället de kommer till är en det är en klubb för x ny, Nina Nynazister Ja, vi har en X-män med i, i en av rollerna Aha, okay. eh, Vad heter den då? Picard. <laughs> <laughs> Luke Picard, ja. Vad heter han? Känns som att det borde bli en fredlig film då men det kanske Han heter ehm um... ja, herregud han har texturer, ja, smyckta. Ja. Mm. Um, i rollen här ser vi um, Anton Yelchin. Rest in peace. Han är död. Visst, Han dog, riktigt dog, han dog ju för typ två veckor sedan. Blev körd bil. Jaha var han som klämdes uppåt. Mm. Mm. Ja. Ja i alla fall de kommer till den här uh, nazistklubben. De spelar, de börjar med att spela en låt som heter Nazi Punks Fuck You eller sånt Det känns som en fel forum på en nazipub. Ja, men sen så drar de lite andra låtar och blir rätt så populär. Spelningen blir rätt så populär. Sen när de går tillbaka till Green Room efteråt så råkar de se att en tjej har blivit mördad där. Och det var inte så bra. Det känns dumt när man kommer in, ja. Trött och sliten. Så ser man det också, ja, precis. Sen så. De blir kvarhållna där då. Ja. För de. de som håller i klubben, de vill ju inte riktigt att det ska komma ut. Och... Ja, sen så urartar det lite. Det känns som att det händer ofta. liksom Är det en vana vi håller hemligt? ja Det kändes så. Det ja, kändes så faktiskt okay. i filmen. Om ja, för det var det, det... här och har hänt för. Ja, okay, okej. De när De säger det så skulle... liksom. Är man bra på att hålla sådana grejer hemligt liksom? De visste, vad, de visste precis vad de skulle göra för och... ja, okay. Men de här i det här. Punkbandet var inte riktigt med på noterna. Eller okay. man ska säga säga de ville inte riktigt spela med. Nej. så de typiskt punkband också. De försöker, ja, <laughs> de försöker kämpa emot och det är urartar. Men det är urartar på ett bra sätt. Det håller mm. hela vägen. Jag tycker att den här var väldigt känns som en väldigt smartgjord film. Ja, den verkar så ja. Jag har bara hört lite om. den jag jag har inte velat se sett för mycket. Mm. För en, jag tror jag förhoppningsvis kommer gilla den här. Mm. Vad tror du gossa? det var någon ja Jo, men det tror jag över det. Det var någon som skrev på Twitter-kommentaren där var med det var att eh, varje mord känns. Ja. Och varje liksom, skada och, ja, och mord känns och inget är oviktigt. Det är inte bara mörda för mördarens skull, utan det känns som att alla, alla spelar någon roll. Allt som händer. Det är, det är liksom inte som en mehisom liksom Det faller bort folk. Nej. Det är liksom det, det är en machete det här och det där. Nej. Nej. det här kändes. Och han slog var riktigt otäck också, Patrick. Ja, han är ju väldigt så här, för han, han lugn han ser, på ett Ja, precis. För han ser så snäll och ger mitt ut. Mm. vad vill ser se där nu? Jag sätter en... Jag var nog nästan uppe på 9 nio nu så. Men jag tror det blir en åt, åtta 10. tio. Ja, jag tror jag sätter en sju av tio på den här när jag ser den. <laughs> ja, jag har ingen aning vad jag sätter om mm. jag ser den. Okej, okay, jag säger nu att jag sätter en sju av tio. För det är ungefär förväntningen. Då, då tycker här. jag att du ska också komma tillbaka den när du har den i den här. Ja, Då Och säga vad du tycker. Ja, då? absolut. Ja, absolut. Bra. Mm. ja Erik. Mm. Har du nu mer roligt då? Någonting att tillägga? Uh, nej, det är alldeles för dåligt förberedd för. <laughs> I alla fall på det Green Room. Jag får inte sett den. Nej, ja. men jag tänkte på... Om något mer någon film, någon film och att prata. Mm, nej, det kanske inte. Jag pratar vi på. så får du... Jag gör det, gör det. Så Jag, jag kanske att kommer på någonting. Mm. Mm. Ja, precis. Det är bara hoppa in. Jag har sett Black Swan också. Samma mm. dag. Oj. Från 2010. 8,0 på IMDb. Natalie Portman dansar ballett och ligger med Mila Kunis. Mm. Låter ju som en bra grej annars. Ja, den var riktigt bra. Ja, den var det. Ja, jag säger betygen en gång. Eller, eller ja, också sjukt bra. Var mm. Två, nio av tio filmer på samma dag. Det är gött. Det är inte ofta det händer, kanske. Ja, det är nästan omöjligt. Ja, mm. men det var det. Ja, det nio av, ti ni av tio. Nej, 9 av tio rimmärken till Fula Ankungen. Mm. Jag gillar att du har olika betyg hela tiden. Det var väldigt skit. Ja, det är lite Daniel som är. Vad är han som det han Ja, han hade förtvättlig mm. lite här. Vi gör så här att jag hoppar vidare på Godzilla också från 2014. Ja. Gör det så. 6,5 på IMDb. Mm. Stort monster kraschar. Två andra monsters kärleksakt. Har ni ja. Har du sett Godzilla? Ja, jag såg dem på bio. Ja. Har du sett har jag... den nej. Har du sett dem gamla? Nej. Har du sett de gamla? Nej. Har du sett de gamla, jag mm, Nej. Jag har ju sett... Uh, det var väl Roland Emry? Nej, det är det. Schumacher som har gjort... Hemmerich eller Schumacher som har gjort Godzilla. Städande med, med eller vad? Städande med, ja. Ja, ja just det. Den ja. ah. från 2014 Tyckte jag var extremt snygg Men innehållslös Ja, Jag håller med fullt och ständigt Men vilken är bäst då Den Gottskilda... från 2014 är bättre än den från 90-talet Tyckte jag ändå men ja, jag, jag tyckte till... han riktigt några riktigt bra scener men... Ja, jag kommer inte ihåg riktigt Vad tyckte... Nej, det är inte jag heller i och för sig den ja, här fallet 6 av 10 kemilärare till hotet från underjorden Ja, jo men det stämmer nog Sen ja. så du inte se Erik Nej. Nej, Soliaris. Ja, det jag. Mm. Den, den såg jag rätt så nyss. Ja, för Ja, för det var så att jag, jag pratade så jävla mycket om Stalker för ett tag sedan. Och då tänkte jag att jag fanns se om den där, så jag tog hem både Soliaris och Stalker. Mm. Stalker såg jag faktiskt inte, men jag stod Soliaris och blev fortfarande mycket nöjd när jag såg den. Ja. Den tyckte jag var seg, men den kanske borde se om. För, jag, för, jag, för jag, sen alltså, jag tyckte, jag tyckte att Stalker var jättebra. Mm. Sen har jag även sett vilken var det, nu? Var det Spegeln va? som vi fick filma. Ja, Den mm. tycker jag var ännu bättre. Mm. Ja, fast inte jag för då. Så jag kanske borde se om att jag gillar det, ja. ja, jag gillar ju sci-fi nu. Det. det. är mm. en svag ådra för det, så att det kan vara därför också. Jag går hem lite. Åh, mm. oh, en annan film i så fall. Det här är dock inte Tarkovski tror jag. Fan, eller den heter nu igen. Det är en krigsfilm. Åh, oh, gud. Jag kommer tillbaka till det, ja. Mm. Vad handlar det, det om? Det handlar om en liten pojke som går igenom kriget i andra världskriget. Är det Don't Look Now? Eller? Ja, något sånt där heter det. Som jag inte vet vem som röker sig helt men den är nej, så men så den är också svim uh, eh se heter den Kommerser vad är de luktar Kan man se? Ja. Kan den någon annan uh... den såg jag också ett ja. så nyss. Den var också jävligt bra faktiskt. jag menade kan det... Ja jag, jag förstod det För vi, vi vi vi hade någonting där. Det det var sviker men virigt. Ja, det, det varit... <laughs> nu, Erik? Ja, nej, men ja, ja, jag, <laughs> jag jag jag jag hör att alla. Scenen när han är när de går till, eh, kommer till byn där, och går därifrån. Ja. Och så ser man eh, bakom husknuten där. Kommer du ihåg vad jag menar? Ja, jag, jag kommer ihåg på ett ungefär när de bränner i byn där. Men jag menar, det jag tycker är starkast, det är ju i princip när han skriker. Mm. Det, det tycker jag är en av de starka scenerna. Och träsket. Ja, nej, men just den scenen, det är ju när han drar med hela sin familj. Ja, du går, de går det. bort ifrån huset och han får inte vända sig om och titta. Bakom husknuten mm. så ligger huvudet. Ja, precis. Och ja, ja för fan. Och det är bara, bara flugor överallt. Mm. Det är en här film man inte vill se egentligen. Nej, nej, men det är just därför han skåsas. Ja. Den, ja, den är extremt... Film. Ja, det här, det här är en typisk modålig Ja, är det den ja. de bränner in folk också. I en... Ja, det är i slutet. Ja, är slutet. slutet. Mm. Mm. Och så till slut får partizanerna lite av en här. Men den är ju du så Ja. Dyr, mm. <laughs> men okej, okay, det, det här är absolut inte en bra film. Det här är, mm. det här, om, du, om du om du har mage att se den... Mm. Så kommer du att uppskatta den om ett år. Ja, ja. <laughs> ja, men, ja, men lite så är det faktiskt. Ja, jag kallar den Gustavfilmer. Ja, <laughs> ja, men den här har verkligen någonting... För den är rå mm. ja. Och då menar jag inte att den behöver vara rå i att den är splattrig För den är den inte nej. Men den är rå i sin känsla Ja men det är sådana filmer som blir så himla otäckade mm. Den är rå i sin känsla Och den är inte vacker Men jag säger så Men den har något ja, ett sån, En sån film måste man ha ett speciellt mod för att se Ja det, ja, det, kan, det kan jag, jag tycka jag också ja. Du får Absolut. inte vara lite down Nej, nej. Då, blir, då, då, kan bli, då kan man bli dödförklarad Nej mm. Jag gillar att jag får knyta ihop i den här podden med det ja. Får jag få vidare på lock? Hoppa hoppar vidare på lock då. Ja. Den tror jag så dagen efter, de här. Mm. Men Tom det? Ja, för han har ju sagt att jag vill ha sett länge. Mm. Så jag tog mig i kragen och såg den här nu. Tom tar en liten roadtrip med sig själv. Mm. Jag har inte skrivit så mycket av dem. Jag har bara skrivit ja. så. Men, uh. Jag vet inte precis vad jag tänker på. Jaha, ja. Jag... Uh. Alla killar skrattar här nu. Per. Ja. ja. Då, då, då vet vi vad det handlar om. <laughs> ja, Jag säger betyget. Vi har ju redan gått igenom vad den handlar om. <laughs> Okej, okay. ja, precis. Okay. Sju av tio telefonsamtal till och Jag tror du bara är lite mer var. Nio tror jag. Ja, men, mm. Den var bra var bara den. Tom Hardy är väldigt bra. Men. Ja, det är riktigt bra. Mm. Var det var imponerande att de klarar att göra en film. Ja. Så också. One ja, också. On Vacation okay. typ. Det The ja. Bane va? Tom Hardy. Ja, ja. ja The Bane. Och Max. Ja, just jävla ja. Mm. Jag jävla. Max nya bil. Kanske bilen här också fast lite här med Okej. Och så säger jag att orange is New Black ser som fyra där. Den på två dagar. Mm. Tre dagar kanske var. Och binge du den på så jävla lite tid? Ja, men det var så Fan. riktigt bra. Då, då hade du mycket tid den dåna, De dagarna. Ja. Ja, coolt. Och du kan ha att det var barnfri. Ja, då mm. det lite lättare. Ja, jag tänkte när jag sa det måste nästan vara något sånt. Ja. För jag känner liksom att det klämma, typ jättemycket serier. Det går ju inte. Nej. <laughs> Jag tänkte bara nämna att jag såg om The Godfather. Jag har jag blivit jag sugen på... Och det kan vara Independence Days fel. Jag vill se om det inte bra filmer. Ja, jag håller helt med. med Som jag vet om att de är bra. från Att man måste se mm. dåliga filmer för att... Nej. Jo, de bra filmerna skulle bli bra. Nej, jag håller inte med om det. Nej, jag, tyvärr, tyvärr så är jag fortfarande med Gustav där igen. Så kommer inte där den fram. Det <laughs> håller... lite som ett mantra för mig. Jag vet inte riktigt ja, jag om jag tror jag det. om det. Nej, jag tycker också, bara bra filmer, tack. Och så liksom får de ena stegla sig bra istället. Ja, precis. Ja, men då blir de bra filmerna. De blir ju inte lika bra som... Ja, men du förstår det. Jag vill att ribban ska höjas hela tiden. Ja. Jag, jag vill att vi ska komma framåt i världen. Jag ja. vet hur en dålig film finns det. vi behöver inte se dem mer. Ja, jag vet. De, de kan ju fortfarande överraska mig hur dåliga de kanske kan ja. vara. Men, ja. jag menar, men jag förstår vad du menar. Förlåt, Gustav. Eh, nej, men i, då såg jag nämligen om... Jag, jag, jag kommer nog tänka nog se om alla gudfaden. Var det Edström som hade ja. köpt boxen, eller? Ja. Men i alla fall. Och innan jag såg om den så kände jag att den är bra. Men jag tycker att tvåan är bättre. Mm. Och det håller jag fast vid nu. Jag tycker att första filmen är den är jättebra. Men den är lite. Jag blir lite, lite uttråkad. Mm. Nu när jag säger betyget 9 av 10. Så jag, alltså jag, jag menar inte att jag blir uttråkad. Men att en, en gnutta, gnutta uttråkad kanske någon gång. Sen la jag märke till en, en liten liten detalj som jag störde mig på rätt så mycket faktiskt. Det är i den klassiska scenen där eh, Vito Corleone skrämmer sitt barnbarn med att sätta in sin skal i munnen. Mm -hmm. Det händer något annat i den scenen sen också, men det vill jag inte avslöja. Mm. Jag kan inte säga att jag minns det är det. Nej, jag kommer inte att höra riktigt. Han dör. Av det. Nej, han får ju hjärtattack. När han håller på att jaga runt sitt barnbarn. Ja, ja, ja, ja. ja. Nej, men i alla fall just, just den scenen där han sätter in de här fake tänderna av apelsinskadet och ja. skrämmer barnet så är det fruktansvärt dålig ljudläggning. Jaha. De har liksom tatt han skrämmer någon typ såhär och sen så har de spelat upp det ljudet flera gånger om. Exakt samma ljud. Jaha. Sen... Vi kanske kan klippa in det här för att folk hör det låter. Mm, mm, mm, mm. Mm. Oh, no. <laughs> ja, du menar att det liksom det, det lopas? Ja. Och det, det, är bara, det bankas alltså. Ja. De har det i bank och sen så bara kör de och kör, de, ja, kör ja. De. Du, det, det, jag, jag kommer älska den här filmen mer efter det. Ja. jag fattar inte vad som hände där riktigt. Om han kanske bara nu skrämdes Han skrämdes lite för lite va, tänkte Francis Ford Coppola Vi loopar den några gången så. vi det just det kanske inte drog ner betyget på filmen. Överlag, men... Jag känner ju också att om man ändå gör en så seriös film som The Godfather, mm. kan man med och lopa då? Ja, det var det som... Det känns inte som att jag borde kunna det, mm. men tydligen. Ja, jag gillar att han tog sig den friheten nu. Ja. Jag tycker om det mycket. Om ja. du hade sett tvåan förr, hade ettan blivit dåligare då? Nej. Nej? Det tror jag inte, men jag har börjat se tvåan. Ja. Jag har inte sett färdigt än, men jag har sett den förut och har 10-10 på den, så jag ville se om det håller... Än så länge jag håller det. Ja, jag sa också vi ett försök. Det blir många filmer. Mm. Som sagt, det säger vi alltid. Några skapare. Ja, sen så var jag nog klar. Jag är också klar. Mm. Ja, jag känner mig också klar. Så vi hoppar vidare på Flickchurch då? Mm. Kör. Jag kör lite Flickchurch då. Det var vi våran också. Ja. Mm. Känner det känns vi? som du är Gustav i eran podd. Aha. Mm. Så det kan bli intressant här. Ja. Eh, du då tänker du... att det valmässigt här nu. Ja, ja just det. Ja, mm. det kan det nog vara. Ja, jag uppskattar ju bra filmer. Mm. Samhär. Ja, kom med. <laughs> det var en pik. <laughs> Första duellen är mellan Fantasia från 1940 och Men of Fire från 2004. Jag har inte Men jag har sett någon, inte någon. Jag ja. tror du kan klicka bort alla. Jag har inte sett någon av dem. Har du sett båda? Nej, jag har inte sett Fantasia. Vad Men man of Fire bra? Ja, oh, det är bra. Jämt, det borde man, för att man kan få upp det här, We view all films jag inte har mm -hmm. sett. Fingriska. Jag har inte sett Officer and Gentleman som kommer. Den har jag nog sett med. Eller Ein Officer und Ein Gentleman. Ja, <laughs> <laughs> tyskt. Men jag menar, jag har sett skit. skitlängd sen. Target the world is not enough. Mot. Mot. Loading. Mot loading, ja. Vi bygger är... nu på två. Ja, Yeah. <laughs> jag utan en ah, det blir Eternal Sunshine of the Spotless Mind mot The World is Not Enough. Hoppas han inte byter, valde film själv. Mm. Eller? Det kan den ha gjort. Jag kan säga att jag har inte sett Eternal Sunshine Ajda. of the Spotless Mind. Så. Då får nog inte du vara med nu. Nej, men brösta ner. Ja. Jag säger Eternal Sunshine. Ja, jag köper på den också. Är den bra? Svinbra. Jag tror ju inte det med Jim Carrey, men okej. Okay. Han jo. är ju bra i sina ja. seriösa roller. Truman det. Show, Eternal Sunshine och oh, et Man Show on the moon. En... Är True Man Show en seriös film? Den är hyfsat seriös. Ja, hyfsat seriös, okej. Okay. Jag tyckte inte den var så jätteseriös. Ja, skitsamma. Mm. Uh, då blir det uh, ett understånd The Chronicles of Narnia, The Lion, The Witch and the Wardrobe mot Fifty First Dates. Ingen av dem är speciellt dålig kan jag ju tillägga. Jo, jag tycker inte Narnia är speciellt bra. Jag tycker ingen Narnia är speciellt bra. Fifty First samt... Days gillar jag. Mm. Den, den, det är inte det att jag liksom, jag, jag, det krullar sig inte i magen på mig. Nej, det, det är inte, inte så. Nej, nej, nej, nej, det nej, nej, är absolut så. ingen favorit. är säger... fortfarande bra. jag säger, ja, ja. säger, säger 50 Third Dates, men det, ja. <laughs> Jublar, jag klappar i händerna här. Terminator Salvation mot Harry Potter and the Goblet of Fire. Harry Potter är ingen tvekan. Jag tänker ja. Termination faktiskt. Nej. Terminator. Termination. Säger, termination, det blir lite coolt. Jag säger Harry Potter. Det. Det är, där med, är det den med Christian, Christian Bale? Nej, ja. jag gillar ju den alls. Oj. Hellboy mot Taxidriver, också en film jag tänker sig om under semester. Jag tycker att Taxi gör det skitdåligt, alla säger att den är asblån, men jag tycker att den är asdålig. Ja. Alltså, nej, du, så... Jag att den Jag ska se den igen se vad jag gör, gör. det? det, det ja, så... kommer nog inte göra, nej, för... var rätt länge sedan jag såg det, men jag tyckte också att den var seg då. Men det gjorde ju mm. med Nikita med. Ja. Men, men ja. Hellboy har de fångat perfekt. Jag gillar Hellboy. Jag gillar Hellboy också. Ja, jag säga ja, att jag tycker Taxi Driver är bättre. N någon, någon filmkritik kommer ju antagligen komma hit och typ <laughs> pro proppar hos handgranater i, i vrede nu. Men jag väljer Hellboy. <laughs> då blir det ju Hellboy. Vänta, har jag valt ändå? Ja, det får du göra vad du vill nu. Det är din podd. Men du gillar ju Hellboy och du gillar inte Taxi Driver. Nej, det är vår podd. Men jag tar ja. Hellboy. Nej ja, men jag, jag... Taxi Driver är också bra. Men Nej. jag tar Hellboy. Nej, den, den var verkligen <laughs> inte bra. Jag känner att det var en sån här film som var extremt överskattad. Den plötengösa Per skulle taxi Taxidriver. Ja. Tror jag. Här blir det svårt. Bruce Almighty mot Kindergarten Cop. Var det svårt? Är det svårt för mig är eller bra? De är inte så bra. De är inte så bra. Jag tyckte att de var rätt roliga. De var där, på, ja, jag tyckte nog att Bruce Almighty var ganska kul när han kom. Men, uh... ja. det var ju... Jag tar nog heller Kindergarten ja, Cop jag tror jag faktiskt. Men det här är ju inga pangfilmer. Nej. Nej, inga punkfilmer, de är ju rätt roliga. Jag säger Kindergarten. Ja, jag tar Bruce and Mike. Jag, jag tycker Bruce och Mike är lite jobbig faktiskt. Gör du? Mm. Ja, lite. jag blir Kindergarten. Gött. Erik? Who is your daddy ah. and what does he do? <laughs> Hur många ska vi ta till? Eh, då tar vi tre till. Mm. Tomorrow Never Dies mot Ocean's Eleven. Då säger jag Ocean's Eleven. Jag med. Jag gillar inte Ocean's Eleven allt. Nej. Men jag vet inte om den är så jättebra heller, Bond. Nej. Jag håller med på den då Ja. 2001 A Space Odyssey mot Star Trek från 2009. Det är ju skitlätt för mig i alla fall. Jag tar ju Space och Finns det, det är ganska lätt. För jag tycker ju Star Trek är jättebra. Men jag tycker 2000 är bättre. Slutet kanske är något utflippat. Men jag menar, mm. det är ju en jävligt bra film. Mm. Jag... Kan det vara så att slutet förstörde för mig? Ja, det är, det som Deborah gjorde för dig? Väldigt, nej, å, å. ja. De där jävla batikfärgerna, det tar ju lite. När, när Hal och han pratar, det är ju sjukt bra. Ja, det, det är starkt. Ja, det, det, det är starkt. Är, det är, men jag tar Star Trek. 2001. Kanske borde det om 2001. Ja. Men på tal om Njens Vi pratade om min morbror var hos mig, eller hos mamma. gjort åt lite. Mm. Och då... Så är är en bond. Han går omkring med klockan, med telefon och grejer. Mm. Allt har man ju i telefon nu för tiden. Eller i datorn. Nej, no, helt med... fel. Ja. Men det kanske just det. Han gick mot strömmen då. Ja. Ja. ja, just det. Eh, District 9 mot Bambi. Blev det är sista duellen. Jag tror att han säger Bambi. <laughs> ja, jag, säger District 9. <laughs> jag är med dig på den. <laughs> ja, skjult. Är med på Bambi? <laughs> ja, jag gillar gillat riktigt District 9. Ja. Det bara, jag tycker i och för sig inte District 9 är dålig. Och det är inte så jag, jag tycker ju egentligen kanske inte Bambi är bättre. Men... Jag säger det för att jag är en punkare och för att jag sitter sett Makita. Smart. Det var det bästa filmvalet tror jag ja, mot, mot två stycken tror jag. Ja, det ja, var nog bra att Bambi vann. Och inte nog det också. Alltså, den, otro, den otroliga kontrasten mellan ja, The vi visste... Nine och Bambi. Jag, <laughs> ja, vi det är väldigt kul med Flixchart så att man får helt så här random. Ja, det var verkligen så olikt. Ja. Supergullgull och liksom ja rått. Mm. Så då, vi glömde glömt att fråga Jonte igen nu då. Ja Vill du ha en veckans fråga till lyssnarna? Veckans fråga till lyssnarna? Ja Det är inte veckan fråga till, lys till lyssnarna Till lyssnarna Så vi hade den som var bästa med gaffin till exempel Där ställer vi till våra lyssnare Mm Om du kan komma på någon sån fråga Ja, ja du menar en fråga som har om film att göra Och mm. märker att jag stålar nu eller? Ja, inte. ja Bra för jag kan säga att jag kommer inte på någonting heller <laughs> <laughs> om, jag, om ni kan tänka er att klippa lite Och får lite betänketid så visst Mm, då tror jag jag har funderat lite här nu, och det, tack för det klippet. Vi, vi, har, vi har spånat lite ihop, men det så knäckte jag fram en grej i alla fall. Uh, och det kommer ju säga att jag sätter sett den här jävla Independence där. <laughs> och uh, om, du skulle, om, om, om du som tittar här nu, eller tittare, just, just, ja, jävligt bra radio. <laughs> Ursäkta, uh, om du skulle få bestämma en uppföljare själv, vilken film skulle du vilja ha uppföljare på då? Och lite, vad skulle den handla om? Mm. Om du liksom skulle följa vidare på någonting i det som du gjorde i ettan, eller gå vidare med det, eller om du skulle fortsätta helt och hållet själv med någonting helt nytt. Ja, alltså beskriv din uppföljare lite. Det är väl frågan. Ja, en bra fråga. Du kan ja, jättebra. Ut. Mm. Alltså, jag betänker dig bra skit. Mm. Och, och Blomman, om du vill ställa nästa fråga så får du skicka in om två veckor. <laughs> ja. Kanske vi glömmer av att fråga igen. Vill Erik göra reklam för någonting? Mm. Jag kan tänka mig att göra reklam för min podd i alla fall. Ja. Mm. Och ja, jag skulle säga vård för annars blir jag som mina, alla, mina andra deltagare. Mm. <laughs> men det är lite roligt, vi har en podd. Och det är lite roligt för alla. Alla känner kanske att det är sin podd, men där vi har dem ihop trots allt. Ja. Ja. Soffhjältarna av vi en podd som heter, säkert att söka på Google. Men jag blev skarpt uppläxad att jag skulle också läsa hur man ja, skriver in i den här, här URL-raden där det soffhjaltarna.se skulle jag tro. Skjut mig inte om jag har fel. när äsling. Och inte Peter heller, min <laughs> så, Och sen så finns vi även på lite andra sociala medier också. Så det är väl antagligen bara att titta på Sofjaltarna Eller Sofjaltarna då. Så kan ni säkert hitta det. Ja. Vi har även, en, som sagt, lite här och där är vi. Ja. Mm, det det. Har, du, har du lagt upp dina kort någonstans eller finns de bara... Fot jag, har allt, jag har allt, jag, jag, det är lite roligt för jag har en digital kamera som jag tar kort på mina analoga kort. Mm. <laughs> så att det, det, det är sunkigt, du får ju inte alla riktigt de här riktigt fina nyanserna mm. och övergångarna som det är skitkamerorna som jag gör det med. Men ibland så gör jag det lite mest bara för att, vad ska man säga... Alltså man får ju en känsla för vad andra tycker. Jag kan ju tycka att ibland kanske ett kort kanske har någonting. Men sen vill man veta lite vad andra tycker också och då kan jag tycka det är kul att lägga upp det. Man får ju inte hela sanningen så att säga, när man digitaliserar det. Nej. Men jag tror blir det är ändå... inte hela sanningen om man lägger upp dem eller riktigt. Nej, det är det som är hela grejen och... Någonstans däremellan får man försöka hitta så att ja. man får lite exponering i alla fall. Så jag de lägger upp det på flickor. Ja, de korten jag har sett, de är jättefina. Mm, roligt. Har du ja. varit på någon utställning kanske? Nej, jag har inte varit på. Nej, jag har, varit på... jag har haft några stycken faktiskt. Förutom vi dig. Ja, vad roligt var du på min första? Nej, utan då när vi spelade in ja helt... ja, ja, du har sett dem som jag har hängt upp ja. hemma. Men sen har jag även sett lite... Ja. Var det på Facebook? Du vet, jag har säkert lagt ut från min allra första början på Facebook, men det är ju liksom... Det är ju verkligen när jag trevade om man säger så ja. det, är, det, är liksom, det är ju inte det, det är inte det jag visar idag Utan men, det som finns på Facebook Det var ju när jag trevade i början för, liksom, Men du kör fortfarande med den här fina kameran Ja du menar med den syns ut som ett dragspel Ja, ja jag har två ja, det är En som är i metall som jag började med Men sen så gillade jag inte riktigt att den vägde ett och ett halvt kilo och den är metall den Så då köpte jag en kinesisk kamera Som heter, som heter ett franskt namn Vilket är roligt Chamonix heter den Det finns ett par utgångar nu på den. Är nyare? Mm. Ja. Så att säga, idén med de här kamerorna är ju alltid samma. Det är ju en, en låda som är, har mörker inuti sig. Och uh, baksidan så finns det en liten glasskiva som uh, ja, linsen speglas så att säga, i. Så man kan se vad det blir på kortet. Så ja. stoppar man in bladfilm och så får man kort på det. Det är rätt häftigt. Ja, mm, Det tar lite tid också, men det är det som är det sköna där. Ja, Det är lite skärm över det hela. Ja, så det jag rätt att mig en mustasch. det är mustasch? Ja, du mustasch. ja, ja, ja. Jo, men det är helt rätt. Ja, men det är, det är skönt också att veta att det finns inte 2000 kort utan det finns 12. Ja. Mm. Det är det jag tar med mig. Du måste ta 12 bra kort. Nej, det gör jag inte. För det är också, det är också en lögn. Man tar inte 12 bra kort. Men om du kommer hem med. Sen om du kommer hem med ett riktigt bra kort. Ja. Så att du åker någonstans till exempel. Vi var i Grekland nöst. Jag är ett så nöjd med ett kort faktiskt. Ja. Det är bra, så du vet jag. Ett, mm. ett bra kort per resa. Det, där har du men då hade den. du med en 12. Då hade du med med 12, men jag tog bara 3. Oj, Jaha. ja. ja för ibland, alltså, hela grejen är det att när man tar ett kort så ska man nog kanske känna för att ta det. Mm. Och så ska man ta ett kort som man själv vill ha. Som man inte tänker att det här vill folk se. Mm. Ja, det är sant. Förstår du? För, ja. för ibland kan man åka till stället och känna så här. Man tänkte, det måste jag visa för någon. för att Det där kommer de bli imponerade av. Men det måste man bara på något sätt liksom tumma sig ifrån utan bara tänka, vad är det jag vill ha med hem? Ja. Vad är det jag vill visa och varför vill jag visa det? Och vad är min historia bakom det? Därav så tar man inte ens jättemånga kort för ibland så blir man helt enkelt inte imponerad som man vill. Nej, Nej kul, så, kul. Ja, blir det få. Ja. Mm. Då slutar du. Mm. Mm. tycker jag. Ja. Och Erik när vi når på soffhjältarna. Mm, nej men mm. jag tror jag gjorde lite reklam där. Ja, jag klippte där en jäkkel. <laughs> du, jag får ju fan tacka mig för att vara med också. Ja, det var trevligt. vi ska tacka. Tack. Ja, vi fick glada tillrop från filmadikt grabbarna här att de tyckte att du skulle vara med. Mm. Men vilka är det då? Ni <laughs> kommer eran att han de för det. Ja, eran, eran förra gäst. Jaha. Ja, järnis. Ja ja, vet, det, det ser du på hur på nästa gång. Så jävla kasta av mig. <laughs> jag vet inte vad jag ber om ursäkt i alla jag förnedrar. Nu kommer jag stänga av podden. Säkert ligger. Det är ju inte och... så vi kan lyssna till. Jaha, oh ja, Nej, nej, okej. Okay. <laughs> okay, han går och lägger sig i vreden. Ja, det ja, <laughs> Ursäkta, säger jag ännu en gång. Om inte jag klipper det här. Ja, Precis. tänk om du klipper bort mitt ursäkta. Aj, du, allt annat behåller du. Ja, okay. så jag ser ut som en riktig jävla dynghög. <laughs> jag ska säga att nu, nu skrattar Per ja. Gevelusis. Ja, det, det här klipper du inte bort, sa du? Ja. Och det kommer jag ju klippa ihop. Ja, ja. precis. Du, här klipper du inte bort det när jag liksom då säger att... Ja, ja fy fan. Jag vet inte vem man... Du är, är. ett as, per. Ja. <laughs> jag gillar dig när du är ett as. <laughs> <laughs> Så, oss når ni på filmpodden.se, Facebook.com filmpodden ett filmpodden, ett glarsed och ett per76 på Twitter. Mm. Och sen har vi Instagram där också, filmpodden. Ja. Som Gustav har glömt lägga upp en filmrelaterad foto Ja, det gör svårt Vi får se när det kommer. Ja, mm. Ska inte tvinga fram något? Det är helt, helt i min filosofi. Ja, så fort man arbetar kreativt ska man inte tvinga fram något. Däremot kan man syssla med det. Du kan syssla med det och hålla på med saker och ting som är angränsande. Mm. Och det ser så förramlar du ut, va? Men du ska inte tvinga fram det. Nej. Tack och hej! Ja, tack och hej! Mm, ja, tack! Hasta la vista, baby!